Mintha a szívére nehezedő kő valódi, elviselhetetlen súlyt jelentene. Rákönyökölt az asztalra, fejét a tenyerébe hajtotta, és azt mondta: Olyan gyáva vagy! Második fejezet: Benny felhívta Jocót, de ő épp nem ért rá. Ezért úgy döntött, bringázni megy, előtte pedig beugrik a szupermarketbe, hogy vegyen egy kis inni valót az útra. Mióta a kisboltok bezártak, csak itt volt erre lehetőség. A szupermarket dugig volt maszkot viselő emberekkel, a bejáratoknál a kézfertőtlenítők mellett hosszú sorok álltak. Nyomott ő is a kezébe egy keveset, s a már megszokott kézmosó technikával szétkente. Mindenhol táblák figyelmeztették a vásárlókat a biztonságos távolság megtartására. A kasszáknál másfél méterenként festett vonalak jelezték a kötelező másfél métert. Mivel a járvány már második éve tartott, az emberek egyre rutinosabbakká váltak a különféle szabályok betartásában. és hogy mikor lesz ennek vége, senki sem tudta. Megbízható oltás kikísérletezése évekbe telik, megfelelő védelem hiányában pedig beláthatatlan ideig elhúzódhat ez az állapot. Sem bulik, sem koncertek, sem mozi. Ennyi idő után még azok is szívesen kimenekülnek a természetbe, akik azelőtt kerülték. A sport maradt az egyetlen mencsvára a mozgást kedvelő fiataloknak, és az aktív parkok, ahol még összefuthattak. Csak hogy ebből igen kevés akadt a városban. Menni a parkolóban újra bringára pattant, s gyors tempóra váltva indult el. Alig haladt néhány métert, amikor éles sikoly hasított bele a levegőbe. Egy lányt sodort el, egy vele hasonló korút. Az ölében tartott összes gyümölcs leesett, és szétgurult. Benny, amint tudatosult benne, hogy bajt okozott, már is visszafordult. Lepattant a bringájáról, és minden magyarázat nélkül szorgosan összekapkodta a szerteszét heverő narancsokat. Ekkor nézett fel először az áldozatára. – Jól vagy? – kérdezte zaklatottan. – Ne haragudj, nem figyeltem eléggé. – Jól vagyok? – jött a mogorva válasz. A lány rá sem nézett, úgy folytatta. – Csak megijedtem. Maszk már egyik őjükön sem volt – Mióta köztereken nem kötelezték a maszkviseletet, az első dolga az volt mindenkinek, hogy amint kiértek a szabad levegőre, levették. Egymásra néztek. Két másodpercre megállt az idő. Ahogy beleolvadtak egymás tekintetébe, az maga volt a tökéletes pillanat, azon ritka pillanatok egyike, amit minden szerelemre éhes ember szeretne átélni, legalább egyszer az életében. Miután magukhoz tértek, a maradék árut is összeszedték. Felálltak. Még egyszer elnézést kérek, mondta Beni zavartan, és közben le sem bírta venni a lányról a tekintetét. Nincs semmi baj, csak megijedtem. Mosolygott vissza a lány, már egyáltalán nem volt neheztelés a hangjában. Nagyra értékelte, hogy nem volt bunkó, és visszajött segíteni. Akkor rendben leszel? Igen. Bólintott, és elindult a buszmegálló felé. viszlát viszlát, köszönt el, és még hosszasan nézett a távolodó lány után. Be sem mutatkoztam. Morfondírozott, majd minden további nélkül elindult az ellenkező irányba. Hogy lehetek ennyire balfék? Nem is értem. Attól kezdve egyébre sem tudott gondolni, csak arra a lányra a parkolóból. És ez így volt egész héten. Harmadik fejezet Egy héttel előbb. Lovasberény északi része hullámos felszínű löszplatóra és eróziós halomvidékre, déli Kisebbik fele a Velencei hegység gránit tönk felszínére terjed ki. A településtől északra kezdődik egy különös, általában szárazon álló meder, amelynek ma már többnyire csak a faluhoz közelebbi szakaszán jelenik meg a víz. Ez a Rovákia patak, amelynek déli folyás iránya Lovasberénnél nyugatra fordul, előbb egy halastavat, majd a Szűzvári völgyön áthaladva egy horgáztavat táplálva, s végül a Pátkai víztározóba folyva berény és a Szűzvári halastó között a patakot változó szélességben végig gyönyörű rétek kísérik. A réteket kasszálják vagy legeltetik, így idegen honos özönnövények és a cserjésedés nem fenyegeti őket. A rétek jellemző fészkelő madara a bíbic, a sárga billegető és a sordéi. Erdőállománya az évszázadok során jelentősen megritkult, de az 1341 hektáros erdőterülete még így is jelentős. Természetes erdei között a cserestölgyesek és a cserjéstölgyesek vannak túlsúlyban. Mesterséges erdeiben az akácosok és a fekete fenyvesek dominálnak. Teri egyáltalán nem volt elragadtatva a költözést illetően. Imádott itt élni. Lovasberény minden egyes szegletéhez kötötte valamilyen kellemes, gyermekkori emlék. Kiskorában rengeteget időzött az erdőben. Számára az erdő illata jelentette az otthont, ez volt az a hely, amely békével töltötte el a lelkét. A nagypapája, amikor még egészen kicsi volt, hosszú sétákra vitte. Olyankor sokat mesélt az apró fűlakókról, a madarakról, a díszítő szebbnél szebb gyógynövényekről és a vadvirágokról. A bölcs kisöreg ismerte erdő, mező minden lakóját. A nagyja kertjében kislányként saját kis veteményest gondozhatott, konyhakerti növényeket, virágokat, amihez éppen csak kedve volt. Azzal, hogy mindennapjai részévé vált a természetközeliség, el sem tudott mást képzelni, mint hogy olyan foglalkozással legyen felnőttként, amely egy életre a szülőföldjéhez köti. Itt éltek a barátai, akiket a világon a legjobban szeretett. Sári, az örökké, vidám, mókázó lány, aki bármennyire is szomorú volt, mindig fel tudta vidítani, és Dóri, akinek nagyszerű ötletei akadtak unalom ellen. Majd naponta beszélünk, ébresztette fel gondolataiból Sári. Már van net, nem a múlt században élünk. Teri félig elmosolyodott, de a szemei megteltek könnyel, amikor a barátnőjére nézett. Na gyere ide! Ölelte át a lány. Minden rendben lesz, meglátod. Majd igyekszünk egy bentlakásos suliba kerülni. Csak egy év. Bentlakásos suli. Pandémia idején. Sári. Csak nem tart örökké. Ezt mondjuk már két éve. Még a bátyám sem jött elbúcsúzni. Ezért hát haragszik anyukádra, amért elmegy. Ő már 18 éves, megteheti. Négy év múlva te is megteheted. Türelem. Ígérem, szemmel tartom a tesódat, és vigyázok rá. Majd mindig beszámolok róla, bármit megtudok. A nagyidnál rendben lesz. Tudom, csak úgy érzem, nem vagyok már fontos neki. Szerintem most ő is éppen úgy szenved, hogyan te, hanem jobban. Elvárta, hogy kiállsz mellette, és vele maradsz. Eljet úgy döntöttél, hogy anyukáddal tartasz. Nehéz két olyan ember között dönteni, akiket egyformán szeretek. Csak látni szeretném, hogy anya valóban jól döntötte. Tudom, nem tehetsz mást. Ami a bátyádat illeti, szerettéged, egészen biztosan megbocsájt. Az idő gyógyír mindenre, csak légy türelemmel. Teri úgy érezte, Sárinak igaza van. Semmivel nem lehet könnyebb a bátyának, és valószínűleg úgy érzi, ő is elárulta, hiszen mondhatta volna, hogy itt marad vele és a nagyival. Csak hogy nem mondta, mert az anyját nehezebb volt megbántani. A gyerekek hajlamosak saját érdekeiket félresöpörni, ha a szüleik boldogsága a tét. Aztán pedig emiatt egy nap arra ébrednek, hogy velük senki nem törődik. – Hozd a cucaidat, szólt be a szobájába újdonsült apja. Ideje mennünk! Kedvesség nem volt a hangjában, de igazából ez nem is számított. A legkevésbé sem akart barátkozni vele. Az anyját vette el, nem őt. A kocsiból még utoljára végignézte gyermekkor a legkedvesebb helyszínét, biztos volt benne, hogy nincs még egy ilyen hely a világon. Itt soha nem unatkozott. Itt volt a legjobb ücsörögni az esti szélben, Nézve a naplementét, vagy az éjszakai égboltot. Sehol máshol nem látni ennyi csillagot. A mesterséges fénytől szennyezett városban esélyesen sem lesz látni ilyesmit. Különös, hogy az ember mennyire tud kötődni a helyhez, ahova született. Sokáig azt hiszük, hogy örökre itt maradunk, az otthon karjaiban, ahol mindig biztonságban érezzük magunkat, aztán pedig úgy alakulnak a dolgok, hogy menni kell. Az elvállás, a változás gyakran nehéz és fájdalmas hagyni kell fájni, meg kell élni, hogy lezárjuk. Csak úgy leszünk képesek fogadni az új kezdet még ismeretlen csodáit, ha feldolgoztuk a hátrahagyott dolgainkat. Ezt valahol legbelül Teri is érezte. Még egyik része gyászolt, a másik lelkesen várta az új kalandok eljövetelét a nagybetűs városban. Jelenleg egyetlen bizalmasa és jó barátja a naplója maradt. Jó, hogy ebbe mindig kírhatta az érzéseit, mert most nagy szüksége van rá. Az új kezdet ki tudja, milyen nehézségeket tartogat, azokat pedig jó megosztani egy jó baráttal. Egy hét múlva suli kezdés, az általános iskola utolsó évada, a legemlékezetesebb év a felnőtté vállás küszöbén. Összeszorult a gyomra. Vajon hogyan fogadják az új osztályban? És egyáltalán milyen lesz az új otthona? Még a hideg is kirázta, amikor arra gondolt, hogy ezt az idegen embert most már minden nap el kell viselnie. Legalább anyám boldog, nyugtázta mély sóhaj közepette. Minden rendben lesz, játszotta le újra sári szavait gondolatban. Igen, minden rendben lesz, erősítette meg halkan, suttogva, hogy újra meggyőzze magát. Negyedik fejezet Betty fáradtan érkezett haza. Az út a melóból legalább egy órát tartott, amit kénytelen volt buszon és metrón megtenni.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 A jó kisugárzást nem lehet megjátszani, még akkor sem, ha remek színész az ember. 5. fejezet Szeptember 1. Ismerős őszi reggel. Ez a nem kívánatos dejavű érzés nem hiányzott egyáltalán marci életéből. Ébresztő, kész a reggeli? Hallatszott tompán anyja hangja a konyhából. Gyere, siess, elnek és a busz nem vár meg. – Szörnyű, megint kezdődik! – gondoltas, nehézkesen kászálódott ki az ágyból. Félálomban még ült egy ideig az ágy szélén, úgy érezte, pihennie kell, csak egy egészen kicsit, talán még be is aludt pár másodpercre. Biztosan csak pár másodperc lehetett, mert amikor újra anyja szavai ébresztették, szobája ajtajából, nem is érezte többnek. – Kérlek! – hajolt be Betty az ajtaján. – Hallom, anya! – kiáltotta vissza dühösen. – Csak ne sikíts! – nem, sikitok, ilyen a hangom, jött a rácsodálkozó válasz. Fél óra múlva már az utcán volt, nehéz léptekkel haladt a buszmegálló felé. Ezek a nehézkes lépések legalább annyira köszönhetők voltak a súlyának, mint a fáradtságnak. Tény, hogy imádott enni, ezért aztán tetemes súlyfelesleggel rendelkezett. Az anyja szerint már ilyen nagy étvágyjal született. Ő volt a legsoványabb újszülött a szülészeten, de az első naptól kezdve a négyszeresét ette, a túlméretezett csecsemők tejadagjához képest. Talán ennek még akkortájt örülni is lehetett, viszont a cuki csepségből csak hamar, túlsúlyos kamasz lett, akinek folyamatosan háborút kellett vívnia. Diéta esetén az éjségérzetével, tornaórákon a tehetetlenségével, tükörbenézve az önértékelésével, társaságban pedig mások megvetésével védekezésképpen magára erőltetett egy szerepet, a vicces kövér fiú szerepét, aki magán is nevetni tud. Egész jól eljátszotta a kemény fiút, aki még a lenéző megjegyzések hatására sem törik meg, így aztán egy idő után eredményesen távol tartotta magától a szurkálódókat. Az anyja szerint azért van ez így, mert létezésének egyik feladata, amit meg kell oldania az életében, éppen a mértékletesség. Szerinte a nehézségek olyan leckék, amelyekből tanulnunk kell fontos dolgokat. Marci soha nem hitt a reinkarnációban, sőt, még a lélek létezésében sem, nem beszélve arról, hogy magunk választjuk a szüleinket és a sorsfeladatainkat, de a mértékletesség, mint feladat, valamiért kezdett meggyőződésévé válni. Még mindig előfordult, hogy elfelejtette felvenni a maszkot. A buszsofőr azonnal figyelmeztette. Hogy mennyire utálta? Nem a sofőrt, a maszkot. Bár a fontoskodó felnőttek is az agyára mentek. Az ember még levegőt sem kap, nem beszélve ilyen tömegben. Jobban szétnézve egy ismerős sem látott, de még ha látott is volna, akkor sem ismerné fel. Tök mindegy, maszkban mindenki egyforma. Megérkezett. Az iskola udvar maszkot viselő diákokkal volt tele. Hú! Egy rosszul megrendezett katasztrófa filmbe illő látványnak is megtette. Bár már két éve így ment ez, mintha semmi nem változott volna. Még mindig olyan, mint egy rémálom. A felnőtt tanárok folyamatosan próbálták széthesegetni a nagyobb csoportosulásokat. Van valaki, aki örül a jelenlegi helyzetnek? Kérdezte magától. Talán az aknésok. Ja, mint ragya. Ő aztán végre eltakarhatja a hatalmas reggeli meglepetéseit. Ennek például az egész osztály örülhet. Tény, hogy mindenkinek megvolt a maga keresztje. Az osztályban a lányok többsége szörnyen érezte magát, hisz még mostanság kezdtek csak sminkelni. Bár az ügyesebbje a maszkokból is divatot teremtett, ami aztán igazán jó zseppénzt hozott azoknak, akik saját kezüleg csillogtatták, vagy festették meg különleges kreációikat, és követőik akadtak. Nem sokat kellett várni, hogy világszerte elterjedjenek a különféle művészi alkotások. Hiszen követőket manapság nagyon egyszerű szerezni a szociális média világában, nem beszélve a TikTokról. A tínédzser legnagyobb életcélja, hogy villogtassák magukat rajta néhány másodperc erejéig. A legtöbbnek ennyi sikerélmény jut, és nem is vágytak többre. Marcit a hideg kirázta az ilyen buta, maga mutogató lányoktól. Számára felfoghatatlan, hogy ez bárki számára is megelégedést jelent. Hihetetlen, hogy ennyi észszer is lehet élni, gondolta. Benny és Jocó a bejáratnál álltak, messzire virított egyedi bészból sapkájuk, így biztos volt benne, hogy haverok vannak a láthatáron. Szavaztok! Nyújtott kezet feléjük, amikor megérkezett. Csak óvatosan, fogadta Benny a kéznyújtást, éles szemű tanárok a láthatáron. Könyök, Pacsi! Nyújtott a kézfogás helyett a könyökét Jocó. Naja! Vette a lapot Marci, és összeérintették a könyöküket. Szerintetek hárman már tömegnek számítunk? Határeset? Nevettek össze. Új oszifőnk lesz, váltott témát Beni. A felső tízezer mindig első kézből értesül a hírekről, tréfálkozott Marci. Mi okból? Az osztályfőnök balesetezett, hónapokba telik, mire felépül. a, az gáz, olyan jó fej. Ki tudja ezek után kit ránk? Egy új fickót, senki nem tud róla semmit. Mindjárt meglátjuk, megszólalt az iskola csengő. A kisebbeket osztályfőnökeik igyekeztek nyugalomra inteni, hogy ne egymást eltaposva rohanjanak be az osztályokba. A járvány kezdete óta minden szünet hasonló forgatókönyv szerint zajlik. Az osztályokból kötelezően ki kellett menni, és lehetőleg rendezett tempóban, csengetéskor bevonulni. A nyolcadik ben a padok, amennyire lehetett, szét voltak húzva egymástól, de a diákokat ez hidegen hagyta. A lányok többnyire Gertrude körül álltak, csillogó szemekkel hallgatva nyáron átélt fergeteges kalandjait, amit a felső körökben mozgó szülei sponsorizáltak külföldön. Mindig a legmárkásabb ruhákban járt, volt, hogy egy pár cipője többe került, mint mások havi fizetése. De Gertrud még ekkor is csak egy valaki elismerésére vágyott, a Bennyére. Végül is ő a legmerőbb srác a suliban. Benny azonban csak egyszer nézett rá azon a reggelen, Elmosolyogta ugyan magát, igaz, pusztán merő udvariasságból. Valójában nem érdekelték Gertrud Márkás cuccai, sem pedig a személyisége. Apja viszont jó barátja volt az apjának, és úgy illett, hogy kedves legyen vele. Kinyílt az ajtó. Egy sportos testalkató középkorú férfi lépett be farmerben, fehér ingben és szürke zakóban. Tekintete legalább annyira sugárzott szigort, mint barátságot. Az osztályban mindenki ilyetten ugrott a saját maga által kiszemelt helyre. Ez okozott is némi galibát, néhányan pár másodperces szempárbajban döntötték el az ülőhely jogát. Az új tanár barátságos tekintettel, arcrebben és nélkül követte az eseményeket, jelezve ezzel, hogy ideje lesz sietni. Amikor végre mindenki helyet foglalt, megszólalt. Szép jó napot kívánok! A nevem Várhegyi András. Idén engem ért a megtiszteltetés, hogy az osztályfőnökötök legyek. Bizonyára már hallottatok róla, hogy Balog tanár urat sajnálatos baleset érte, és mivel súlyosan megsérült, a felépülés elég hosszadalmas. Közös együttműködésünk során elvárom a megfelelő tiszteletet és a becsületes munkát, ami az óráimat illeti. Amennyiben a feladataitoknak eleget teztek, csodás együttműködés alakulhat ki közöttünk. A legjobb az lesz, ha ti is bemutatkoztok, bár az arcmemóriám nem a legjobb, maszkban nyilván még annyira sem működik, mint máskor. A türelmeteket kérem, míg megjegyzem mindenkinek a nevét. Segítségképpen, ha ti is beleegyeztek, ráírhatjátok a neveteket a maszkotokra, így duplán jó szolgálatot tehetne értünk. A tanulók sorra bemutatkoztak. Ahhoz képest, hogy máskor az osztály fele már figyelni sem tudott az óra végére, most nagy érdeklődéssel elemezgették az új tanár személyiségét. Az első benyomás mindig kulcsfontosságú egy új kapcsolat kialakulásakor. Ezért is igyekeztek a nyomulós diákok már az elején jó benyomást kelteni: Kiki a maga módján. Biztos vagyok benne, hogy kalandokkal teli évnek nézünk elébe, a járványhelyzet szabályainak ellenére. Ha rajtam múlik, érdemetek szerint fogom jutalmazni a munkátokat. Gondolok itt közös programokra, kirándulásokra, bulikra például, bár ez mostanában elég elképzelhetetlennek tűnhet, fejezte be. Azzal egy képet vett elő az aktatáskájából, és a tábla fölé akasztotta. Tudjátok mi ez? Kérdezte. Egy iránytű? Felelték kórusban. Úgy van. Szerintetek miért van szükségünk az iránytűre? Hogy ne tévegyenek el a hajók a tengeren, felelte Beni félvárról. És? Sem pedig máshol? Kiáltott be egy lány. Ez mind nagyon jó, de ennél egy kicsit közelebbi meghatározást kérnék. Hogy oda tartsunk, ahová el szeretnénk jutni, magyarázta Marci. Nagyszerű, épp ez az a válasz, amire vártam. És hogy nevezzük azt, ahová éppen el szeretnénk jutni? Célnak? Felelték kórusban néhányan. Tökéletes, Idén ez az iránytűről készült kép fog minket emlékeztetni arra, hogy céljaink vannak. Már csak meg kell fogalmaznunk, hogy mifélék. Az életünkben a célok mutatnak irányt nekünk. Jövő osztályfőnöki órára szeretném, ha minnyájan írnátok egy eszét, vagy nevezzük fogalmazásnak arról, hogy mit szeretnétek elérni az előttünk álló egy évben. Legyenek benne egyéni, családi vonatkozású, az osztályal elérni kívánt közös célok, és végül világi elképzelések is. – Vonatkoztassatok el a járványtól, szárnyajon szabadon a képzeletetek. – De hát mi szükség erre? – szólt be kedvetlenül Gergő. – Azt is meg fogjátok tudni a maga idejében – mosolygott a tanár. Az egyáltalán nem tetszett senkinek, hogy már is feladatot kaptak. Miféle dolog osztályfőnökire eszét írni? Hiszen Várhegyi még csak nem is irodalomtanár. Hát ez az új oszifő dolog mégsem kezdődik olyan jól, Hirtelen mindenkinek terhére lett a várakozás, párán az órájukat nézték, mások a plafont, míg megint mások kibámultak az ablakon. Kopogtak. Az igazgatónő lépett be az új diákkal. Tanár úr, elnézést kérek, szeretném bemutatni az iskola új diákját, Nagy Teréziát. Köszönöm szépen, igazgatónő. Parancsolj, foglalj helyet! Kérte az új diáklány. Megszólalt a csengő. Idő sem maradt külön bemutatkozásra. Nem maradt más, Marci és Judit azonnal lerohanták az új lányt údban az udvar felé. Szia Teri, én Marci vagyok, ő a barátnőm Judit. Ha kedve van, velünk tarthat szünetben, mi majd igyekszünk beavatni mindenbe. Nagyon köszönöm, az nagyszerű lenne, fogadta el boldogan Teri a segítséget. Nagy kő esett le a szívéről. Álmaiban sem remélte, hogy ilyen barátságosan fogadják az új suliban. különös érzései támadtak, amikor az új lányt meglátta. Először is ismerős volt a hangja. Másodszor a szemei emlékeztették valakire. Abban a pillanatban, amikor a tekintetük összetalálkozott, mintha az idő is megállt volna egy pillanatra. Még a hangokat sem lehetett hallani, csak a mély csendet, már ha azt lehet hallani. Biztos volt benne, hogy a lány is ugyanazt érzi. Hogy miért? Mert valami mélyen ezt súgta. Amikor a hallgatás betölti az összetartozás érzése, akkor valami csodás dolog megy végbe két ember között. A lélek tudja, hogy minden rezzenése olyan, mint a másiké, hogy egyformán éreznek és egyformán vágynak. Érzi, hogy ő a nap a saját világegyetemében, s nem érti, hogyan élhetett eddig az éltető fény nélkül. Az elme viszont legtöbbször sötét fátyollal borítja a lélek felismeréseit. Érzékszerveink teljesen más körülményeket tapasztalnak, elnyomva a lelkünk jelzéseit. Jocó, Marci, de még Gergő is az új lányról susmorogtak. Törvényszerű, hogy a fiú kíváncsisága is felébred egy új lány megjelenésével párhuzamosan, különösen, ha szép. Márpedig, bárki is legyen a maszk mögött, egészen csinos volt. Érthető tehát, hogy mindhárman azon ügyeskedtek, minél közelebb kerüljenek hozzá. Hali, új lány, köszönt a Beni másfél méter távolságból, hogy az épp ott ólálkodó nő bele ne kössön. Csak tudnám honnan olyan ismerős, gondolkodott még mindig. Biztos volt benne, hogy már látta valahol. Hali, Köszönt vissza Teri, a fekete szemű fiúnak, és végig olyan érzése volt, mintha már találkoztak volna. Érezd jól magad nálunk? Igyekszem, felelte mosolyogva, amire csak a szemes feltűnő szarkalábakból lehetett következtetni. A fiú kellemes hangja jó leső érzéseket ébresztett benne. Csak nem jön be neked, szögezte a kérdést már is Gert Gertrude a háta mögött. Hangjában erős féltékenység érződött. Az anyám mondta, hogy az apja egy bűnöző, börtönben is ült, képzelem miféle. Hogy az anyád mi mindent tud. Csak üdvözöltem, Gertrude, mondta Benny hidegen. Nagyon nem szerette, ha valaki kavart, vagy másokat lehúzott. Jellemtelennek tartotta. Az más, felelte Gertrude. Látta, hogy rossz indulatú megjegyzésével semmire sem ment, hát tovább a barátnőivel. Rossz érzése támadt, nem nyugtatta meg Benny felelete. Az új lány nyilvánvalóan felkeltette az érdeklődését. Ennyi idő alatt rá soha nem nézett úgy, ahogyan rá. Hát nem, az nem lehet. Minden esetre jobban kell figyelnie rájuk a jövőben. Az is lehet, hogy tévképzett az egész, de ha nem, akkor megtudja ez a kis senki, kivel is áll szemben. Az egész nap az agyára ment az új együtt. Úgy érezte, soha nem lesz vége. Mindenki körülötte izgett, mozgott, kíváncsiskodott. Nem szokta meg, hogy nem ő van a középpontban. Ezért aztán gondolkodhatott egy egész hétig azon, hogy milyen ruhát vegyen fel, és hogy hogyan viseljem a haját. Beni reggel óta rá se nézett. Lehangoltan érkezett haza. Anya nyitotta ki az ajtót. – Szia, kicsim! De hát mi történt? Miért vagy ilyen lehangolt? – kérdezte. Általában árgus szemekkel figyelte lánya minden rezdülését, azonnal ráérzett, ha bántotta valami. – Szörnyű napon volt, anya! Kérlek, ne fárasz! – De hát mi a baj? – az új lánya baj. A nagyi szomszédja? Igen. De hát ő nem jelenthet problémát neked. Senki sem jelenthet problémát neked, jelentette ki határozottan. Ja, senki, ismételgette anyja szavait enyhe gunnyal, amit egyáltalán nem hitt el. Semmi kedve nem volt erről most beszélni. El is vonult a szobájába. Kimerülten esett be az ágyba. Gertrude anyja tökéletes eltartott feleség, szerető Anya, tipikus mintaházi asszony volt. De hát dolgoznia nem kellett, mivel anyagilag nagyon jól álltak, férje üzleti vállalkozásából remekül meg lehetett élni. Míg apjának nem győzött megfelelni, ami a tanulmányait illette, addig anyja mámorító szeretett felhőjében bármit is tett, ő volt a legszebb, a legjobb, a legértelmesebb és a legcsodásabb. Míg apja soha nem dicsérte meg, addig az anyja állandóan istenítette. Te győztesnek születtél, mondogatta. Így aztán igen erős, megfelelés kényszer hatalmasodott el rajta, anyja felé azért, mert hit benne, és nem akart csalódást okozni, apja felé pedig azért, hogy elnyerje végre az elismerését. Mióta az eszét tudta, bejött neki Beni. Mivel a szüleik családi barátok voltak, míg a fiú szülei nem váltak, szinte minden ünnepet együtt töltöttek. Valójában hiányozni is csak akkor kezdett, amikor ezek a közös programok megszűntek. Mivel Benny volt az egyetlen, aki addig foglalkozott vele, nem tudott máshoz ragaszkodni. Megpróbálta úgy visszaszerezni a figyelmét, hogy sminkelt és csinosan öltözködött. Igazi példakép volt az osztályban a lányok között. Csak hogy lélekben, koráncsen volt olyan erős, mint az kívülről látszott. A megfeleléskényszer minden irányban megkeserítette az életét, egyetlen örömforrása az evés volt. Persze arra mindig vigyázott, hogy a szülei társaságában a közös étkezéseknél ez kinederüljön, mert anyja biztosan nem hagyná szó nélkül, és az apja lenéző tekintete sem hiányzott. Viszont éjjel nem egyszer kilopózott és ette magát. Csak hogy az öröm, amit a finom falatok okoztak, mindössze addig tartott, amíg jól nem lakott. Ezt követően önpusztító lelki ismeret furdalás vette kezdetét, és addig nem múlt, amíg meg nem hányadta magát. A gyönyörű, kiegyensúlyozott, határozott külső mögött egy érzelmileg sérült, szenvedő lány rejtőzött, akirek e sem volt, aki megértette volna. 6. fejezet András szerette a kihívásokat. Az osztályfőnöki szerep épp megfelelő feladat volt a számára. Hivatásának érezte a gyerekek motiválását, tudatosítását, mert saját bőrén tapasztalta, hogy ezek hiánya megkeserítik az ember életét. Egész gyermekkorában egy ráerőltetett szerepet játszott azért, hogy az apja elvárásainak megfeleljen. Az áhított elismerést azonban még a bevállalt bólogató szerep ellenére sem kapta meg soha. Végig szenvedte a gyermekkorát, és boldogtalanul kezdte a felnőtt éveit. Mivel végig elnyomta a vágyait, megtagadta saját egyéniségét. Mikor aztán végre vette a bátorságot, hogy megvalósítsa önmagát, állandó bűntudat gyötörte. Nem volt büszke rá, de pszichológusra volt szüksége ahhoz, hogy helyre tegye felgyülemlet traumáit, hogy aztán új életet tudjon kezdeni. Hosszú évekbe telt, mire ki tudott állni, narcisztikus apja előtt a céljaiért, és megszerezte a tanári végzettséget. Ehhez a szabadsághoz meg kellett szakítson vele minden kapcsolatot. Ez volt az egyetlen fájó pont az életében. Mert ha az ember nem beszél a szüleivel, akkor is fáj, ha szükségszerű. Sok gyerek azt hiszi kénytelen alávetni magát mások akaratának. Egy burogban él, a szülők által kreált, majd te megvalósítod, amit én nem tudtam, buborékban, amelyből úgy hiszi, csak egyetlen kiút létezik, amit persze úgy szintén a szülő maga mutat meg. De ez nem így van, még akkor sem, ha az a valaki az apja vagy az anyja. A gyermeknek joga van a saját maga vágyai után menni. Irányt ugye mutathatunk, de mindig szem előtt kell tartanunk a gyermek akaratát, hogy mi az, amit ő szeretne. Szülőként legfeljebb csak az útját egyengetni van jogunk. Azon a reggelen, borotválkozás után, András hosszasan nézte még magát a tükörben. Végig követte, hogy a hideg vízcseppek lefolynak a homlokáról. Elégedett volt. Csillogó, szürke szemeiben ugyanazt a lelkes ifjút látta, aki húsz évvel ezelőtt először kiállt saját vágyai, céljai mellett. Lám, azzá vált, aki vé akart, és azzal foglalkozik, amit mindig is szeretett volna. Mi ez, ha nem maga a boldogság? Mély hálát érzett. A hűvös őszi reggel egyáltalán nem vette el a kedvét. Szerette az őszi napfelkelte mindent bearanyozó sugarát, ahogy beterítette a színes fák tündöklő leveleit. A ragyogó napfény olyan, mint egy nagy mosoly, még akkor is, ha hideg. Lelkesen lépett be az osztályterembe, s minden túlzás nélkül a gyerekek is legalább ennyire lelkesen várták. – Nos, ifjúság, kíváncsi vagyok az eszétekre, ki hogyan áll a céljaihoz? – És mi van azokkal, akiknek nincsenek céljaik? – morgott bele mindjárt Gergő. Hát őket majd megtanítjuk rá, hogy legyenek. Talán neked nincsenek. Őszintén szólva nincsenek. Legtávolabbi célom, hogy holnap megnézzek egy jó meccset, vagy letöltsek pár új zenét. Néhányan erre kuncogni kezdtek. Örülök, hogy ennyire jól érzitek magatokat. Szólt oda az osztályfőnök a nevet gélőknek, majd Gergő felé fordult és folytatta a mondani valóját. Tehát szereted a zenét és a focit? Ja, felelte vállát rángatva a fiú. Nyilván ez nem olyan bonyolult állapította meg magában. Szuper mixjei vannak, szólt bele Marci. És rappel is? Na hát, akkor mégiscsak van valami, ami érdekel. Tudtad, hogy szerencsés vagy? Emberek milliói még azt sem tudják, mit szeretnének csinálni. És nem vágyszer rá, hogy megmutasd a világnak a mixeidet? Végül is, igen, jött a felelet. Látod, hogy mégis vannak vágyaid? A vágyak nem mások, mint megvalósításra váró célok. Minden ember vágyik valamire, amit el szeretne érni. Mi emberek célkövető mechanizmus vagyunk. A mindenki által keresett boldogság nem más, mint az a munka, amit a céljaink elérésébe fektetünk. A célok adnak értelmet mindennek. A feladatot nem azért kaptátok, hogy nyelvtanilag osztályozzam az eszéteket, a célom az volt, hogy elgondolkodjatok rajta, mit is szeretnétek elérni ebben az évben, és persze az életetekben. Az ember abban tud igazán sikeres lenni, amit szeret csinálni, már csak a ráfordított idő miatt is. Ha már tudjátok, mi az, amiben a legnagyobb örömöteket lelitek, már is tudjátok az irányt, merre kell tartanotok, hogy ne csak sodródjatok az élet-tengerén, mint a legtöbb ember, akik célok hiányában, mókus kerékben élik le az életüket. Iskola választás előtt álltok. A veletek egykorúak legtöbbször a szülők álmait követik, és ott tanulnak tovább, ahol ők szeretnék. Olyan szakmát választanak, amikre a szüleik vágynak. Pedig nektek a saját iránytűtöket kell követnetek. És hogy megismerhessétek, hogy milyen nagy öröm tudatosan egy cél felé haladni, benevesztelek titeket egy országos kisfilm pályázatra. Maximum egy 8-10 perces kisfilm elkészítéséről van szó, amelyben bemutatjuk a környezetvédelem, a klímaváltozás és az aktív turizmus összefüggéseit. Motivációképpen elmondom, egy egész hetes közös osztálykirándulás a Fődíj, valamint egy 3 milliós támogatás a győztes osztály iskolájának. Azt hiszem, nagyon ránk férne egy tornaterem felújítás. Remélem egy ilyen hatalmas volumenű cél motiválóan fog hatni az egész osztályra. Jövő osztályfőnöki órára várom az ötleteket, hogy hol forgassunk, hogy miről is szóljon a kis filmünk és az elképzeléseket arról, ki milyen feladatot szeretne bevállalni. Szükségünk lesz operatőrre, zeneszerzőre, szövegíróra és számtalan szereplőre, helyszínekre. A lányok megvillogtathatják sminkes és stylist tudásukat. Nyitott vagyok minden javaslatra. Az osztályban nagy nyűsgés támadt. A padokban ülők egyszerre tele lettek ötletekkel, mindenkit magával ragadott a lelkesedés, még Gergőt is, akit eddig a napig semmi sem tudott lázba hozni. Ő többnyire csak bámult az emós tekintetével bele a világba, szünetekben pedig zenét hallgatott. Sokáig azt hitték kételen szocializálódni, és mint a köztudatban minden emós, ő is depressziós és gyűlöl a világon mindent. Valójában az igazi emósok sem antiszociálisak. Az emósok is ugyanúgy tudnak örülni, Ugyanúgy vannak boldog pillanataik, csak amiről a nevük is árulkodik, érzékenyebbek az átlagnál. Ezért olyan dolgokon, amin mások észrevétlenül átsiklanak, képesek napokon keresztül gondolkodni, törni magukat. Míg az emósok zenében a punk rock hardcore vonalait követik, addig Gergő a reppet szerette. Zenei világa legközelebb Eminemhez, vagy hazai pályán Majkához állt a legközelebb. A susmorgást Várhegyi tanár úr szakította félbe. Úgy látom, tetszik nektek a feladat. Ennek igazán örülök. Remélem, hogy ez a lelkesedés végig megmarad, amíg elkészülünk. Igyekeznünk kell, mert amint elkezdődik egy új fertőzés hullám, ismét bezárják az iskolákat, és szigorítások lépnek érvénybe, ami miatt filmezni sem tudunk köztereken. Van valakinek kérdése? Nekem volna, jelentkezett Teri. Hogyan oldjuk meg a szervezést, ha újra bezárnak az iskolák? Nos... Bármi történjen, az osztályfőnöki óra minden héten meg lesz tartva online is, konferencia hívás keretében, hogy meg tudjuk beszélni a pályázattal kapcsolatos tennivalókat, és persze minden mást, ami éppen foglalkoztat titeket. Tehát egy hét múlva valós terveket, elképzeléseket szeretnék hallani tőletek. Nem kérek mást, csak azt, hogy ötleteljetek, azután pedig közösen valóra váltjuk a legjobbakat. Motivációként gondoljatok gyakran a fődíra, arra, hogy micsoda kalandokat élhetünk át majd együtt a közös osztálykiránduláson. Az igazság az, hogy nem mindenkit mozgatott meg a kirándulós kaland elképzelése. Az osztály nagy százaléka természet hiány szindrómában szenvedett. Ez a fogalom nem valamiféle betegséget takar, egyszerűen csak arra utal, hogy a gyerekek egyre távolabb kerülnek a természettől, ami egyáltalán nem hat előnyösen az életükre. Az osztály fele bentülő típus volt, akik legfeljebb a neten voltak aktívak. A legtöbben közülük el sem tudták képzelni, miért lehet felejthetetlen élmény táborozni, szúnyog és kullancs támadás közepette, vagy a tábortűz mellett füstölődni és koszosan lefeküdni a sátorban. Mert egyéb kaland igen vár az emberre a természet lágy ölén. Marci sem volt ezzel másképp. A szülei, míg együtt voltak, próbálták ugyanerrángatni, várost nézni, hegyit úrázni, de ő inkább otthon maradt. Talán azért is, mert ekkora testtel igazán nehéz volt mozognia kényelmesebb otthon ülni és nem csinálni semmit. Persze, hogy tudta, hogy ez nem helyes, hiszen még a csapból is az aktív életmód fontossága folyik. Legbelül valami folyton az neki, ideje lépni, de ő tudatosan lehurrogta, hogy miért, mert itt sokkal kényelmesebb. Minden vágya az volt, hogy lefogjon, de ezt úgy lett volna jó elérni, ha nem kell közben mozogni és koplalni. Napjában eltervezte, hogy belevág, de aztán mindig halogatta. Majd holnap címen. A gond csak az, hogy a mindig mostban, a majd holnap soha nem jött el. Néha nagyokat sétáltak az anyjával, ezeket kifejezetten élvezte. Olyan sok kérdés foglalkoztatta, jó, hogy vele megvitathatta ilyenkor. No, nem a pattanások vagy egyéb kamasz gondok foglalkoztatták, hanem a világ nagy kérdései. Elon Musk legújabb fejlesztése, a világegyetem nagy matematikai és fizikai törvényei. Betty olykor úgy érezte képtelen követni a saját gyermeke gondolatmenetét hogy mikor változott át az ő kicsi fia, hitetlen Tamássá, maga sem tudta. Mert még a gyermeke szerint minden csak illúzió, és nincs szabad akarat, addig ő hitte egy felsőbbrendű intelligenciában, és a tudat alatti hatalmában. Hitte, hogy mindenki maga teremti meg a saját életkörülményeit, és hogy igenis van szabad akarat, amit éppen a célok bizonyítanak. Egy bizonyos idő után már semmiben nem értettek egyet, s csak veszekedésbe torkollottak a beszélgetések. Marci azt sem értette, miért kell minden baromságot megtanulni a suliban, amikor semmi értelme. Szerinte csak a fizika, ami hasznos, max a matek, és kész. Hiszen ezekre épül az egész világegyetem. Ezért aztán nem is tanult mást. úgyhogy mire az anyját behívatták az iskolába, már begyűjtött néhány durva elégtelent. Hetedik fejezet. Teri szerencsésnek érezte magát, amiért az új suliban ilyen szeretettel fogadták. Mindjárt két barátnője is akadt, ráadásul az osztályfőnök is a remek embernek látszott. Nem az a begyepesedet fajta. Bár valószínűleg sokáig idén sem lesz Suli, csak online, nem gátolta meg őket abban, hogy Sulin kívül találkozzanak. Marcsival beszélt meg találkozó Suli után, hogy közelebbről is megismerjék egymást, mellesleg megbeszélték, hogy együtt tanulnak matekból. Marcsinak nehézségei akadtak egyes feladatoknál, de Teri szerint hamar túlléphet rajtuk, ha elmagyaráz neki néhány dolgot. Amúgy sem szeretett otthon lenni, nézni, ahogyan anyja és újdonsült apja nyaiják fajják egymást. Ettől úgy érezte, felfordul a gyomra. Semmi baja nem volt az anyja boldogságával, csak ne előtte enyelegének. Becsengetett. Az ajtó alig egy perc múlva ki is nyílt. Szia! nyitott ajtót Marcsi. Szia, vegyek maszkot? Ja, megkérlek, a szüleim így jobban éreznék magukat. Hidd el, tök jó fejek, ez a járvány az egyetlen bolondériájuk. A tele van fertőtlenítőszerrel, nem engednek be senkit, csak ha lefertőtleníti a kezét és maszkot húz. Az anyám alapból is tisztaságmániás és minden betegségtől fél. Mióta tart a pandémia, ha csak teheti, még a házból sem megy ki. Semmi gond, igazán. Abban a pillanatból a szomszéd szobából egy idegen gyerek bukkant elő. Szép jó napot, hölgyem! Köszönt oda merészen Terinek. Teri elmosolyogta magát. Hát te ki vagy? Lali vagyok. Te pedig Teri, ugye? Csak az öcsém marcsi és minden lében kanál, állandóan beleavatkozik a dolgaimba. De hát, semmit sem tettem, szabadkozott Lali. Még, nézett rá szemre a nővére. Oké, rendben van, elhúztam, mondta, és visszament a szobájába. Neked vannak testvéreid? Igen, van egy bátyám, de nem velünk él. A nagyinál maradt, amikor anyám úgy döntött, hogy újra férhez megy. És az apád? Ő, köszörülte meg a torkát, hogy a fájdalmas témát leplezze, ő csak úgy van. Valahol. Soha nem keres. Semmit nem tudok róla. Hűha. Nem lehet könnyű. El nem tudom képzelni, mi lenne, ha a szüleim elválnának. Nem, hogy még újra házasodjanak. Hát, igen, az egy külön történelem. Jobb nem átélni. Látod, most először érzem, hogy milyen szerencsés vagyok, ami a családomat illeti. Marci! Itt vacsorázik a kis barátnőd? Lépett be az anyja. Itt vacsorázna anyja, de mazban nem tud. Semmi gond, drágáim, van itthon gyors teszt. De anya, hihetetlen vagy. Semmi gond, ha anyukád nyugodtabb lenne, ha megcsinálnám, állok elébe. Állt készséggel a próba elé teri. Oké, okay. felelte. Negyed óra is tudjuk is az eredményt. Elképesztő, mit tesz ez a járvány az emberekkel? És anyám még a jobbik eset? Ne aggódj, tényleg nem zavar. Mit nem adnék, ha minden olyan lenne, mint régen? Se buli, sem kirándulás, semmi. Elmegy a gyerekkorunk, és nem történik semmi sem velünk. Ez egyszerűen szívás. Viszont most, hogy jobban belegondolok, a szabályok azért vannak, hogy megszegjük őket. Mire gondolsz? Nézett rá Teri nyílt szemekkel. Titokban is lehet bulizni. Már csak egy helyet kell kitalálnunk, de szerintem Beni meg tudja oldani. Hatalmas a lakásuk, és az apja sokat van távol. Viszont esténként kiárási tilalom van. Hát azért gyűlünk oda még világosban, és reggelik haza sem jövünk. Nem tudom, hogy engem elengede a mostoha apám. Különben is. Mit mondunk? Hát, hogy a barátnőnknél alszunk. Azzal elővette a telefonját, és már is írni kezdett. Majd én megszervezem az ismerkedős bulidat. Ne aggódj! Talán mégsem olyan jó ötlet. Ez a pandémia. Ugyan! Ne légy már ilyen ünneprontó. A fiataloknak legtöbbször még tüneteik sincsenek. Számtalan ismerősünk, aki átesett rajta, semmit nem érzett. És már mindannyian beoltottuk magunkat. Anyám az apám miatt ilyen óvatos, mert már volt súlyos beteg, autoimmunbetegsége van. Így már érthető. Jönnek is a válasz üzik. Benni is benne van. Az apja hónap külföldre utazik, úgyhogy a garázsban burizhatunk, Belépés csak gyors teszt után, ehhez ragaszkodik. Nekem nincs, és nem hiszem, hogy kapok zseppénzt a most a apámtól, hogy vegyek. Szabadkozott Teri. Ne aggódj, én majd viszek honról. Teri szégyelte magát, amiért még zseppénzes sincs, de Marcsi hamar megnyugtatta. A szülei társaságában vacsorázni fantasztikus volt. Marci szülei valóban nagyszerűek, olyan érzése volt, mintha ő maga is a családtagja lenne. Kedvesek, szeretetteljesek, számára ez annyira ismeretlen. Mintha csak egy idilli filmbe csöppent volna. Az ő szülei, amióta az eszét tudja, mindig veszekedtek. Bár az apja csak ritkán támadt az anyjára, az állandó feszültség teljesen elrontotta a gyermekkorát. Folyamatosan az anyja miatt aggódott, a maga érzéseit pedig teljesen elnyomta. Remélte, hogy ez most megváltozik. Talán ez az alak végre tényleg szereti, és törődik vele. Persze sosem kérdezte senki, hogy ő mit szeretne, vagy egyáltalán mit is érez. Az anyja is csak akkor tartotta a jó gyereknek, ha csendben volt, és nem ellenkezett. Érzelmileg manipulálta, és ha mégis rosszvá tett a tűzre, szeretet megvonással büntette. Nem csoda, ha meg volt győződve arról, hogy nem szeretni való. Amikor pedig valaki kedves volt hozzá, mint most Marci és a családja, a belső programja már is arról győzködte, hogy meg sem érdemli ezt a sok jót. Amikor hazaérkezett, az ősök már vacsoráztak. Félve léped be az étkezőbe. Késtél! szólt rá a nevelőapja. Sajnálom, a barátnőm szülei meghívtak vacsorára. Semmi baj, mondta az anyja, s közben tekintetével nyugalomra intette a férjét. Barátkozni jó. Örülünk, hogy ilyen hamar találtál barátokat. Holnapra meghívtak ott alvós bulira. Elmehetek? Persze, Bálaszolták szinte egyszerre. Oké, akkor most megyek, lefekszem. Megkönnyebbülve ugrott rá az ágyára, meg sem álmodta, hogy ez ilyen könnyen fog menni. Jó érzés, hogy az új osztálytársai olyan kedvesen fogadták, és most alig egy hét után ismerkedős bulit rendeznek a tiszteletére. Még soha nem szerveztek semmit a kedvéért. Kellemes érzésekkel zuhant álomba, és már alig várta a másnapot. Nyolcadik fejezet Betty, amikor belépett az osztályterembe, még fogalmasan volt, mit követett el a fia. Az új osztályfőnök a katedránál ült, aki érdeklődéssel követte a tekintetével, ahogy közeledett. – Jó napot kívánok! – nyújtotta a kezét elsőként Betty. – Jó napot kívánok! – állt fel udvariasan a tanár, s készfogás helyett mindkét kezét a magasba emelte, nyitott tenyérrel, ezzel jelezve, hogy ő tartózkodik a hagyományos bemutatkozástól. A farra függesztett infografikára mutatott, ahol nagy, piros betűkkel volt kiírva, hogy kezet fogni tilos. Betty zavartan magyarázkodott. Elnézést kérek, régi berögződés. Még mindig megfeledkezem róla. Semmi baj, belem is előfordul. Foglaljon helyet. Köszönöm. Őszinte leszek. Egy kicsit meg vagyok lepve, hogy hivatott. Eddig még soha nem volt gond a fiammal. Elhiszem, de az utóbbi időben Marci sajnos begyűjtött néhány elégtelent. Nézze kérem, bár én még új vagyok, és csak néhány hete ismerem őt, a számomra is egyértelmű, hogy értelmes, intelligens gyerekről van szó. Aki képes matekból és fizikából, angolból és biológiából kitűnőt szerezni, érthetetlen, hogy állhat bukásra irodalomból és történelemből. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem tanul? Miért nem foglalkozik ezekkel a tantárgyakkal? De talán gondok vannak a családban? Gondok vannak minden családban, felelte Betty, és próbálta összeszedni a gondolatait. Talán nálunk kicsit több is, mint kellene, hiszen egy ideje egyedül nevelem a fiam. Két éve váltam el a férjemtől, de eddig semmi jelen nem mutatkozott, hogy ez megzavarná. Sok esetben épp ő volt kiakadva az apjára a viselkedése miatt. Én úgy éreztem, inkább megkönnyebbült, amikor végre különköltöztünk. Azt viszont észrevettem, és a kolléganőim is panaszolják, hogy az online oktatás a gyerekek számára éppen olyan, mintha iskola szüneten lennének. Egyszerűen nem akarnak tanulni, mert annyi más jó dolog van, amivel foglalkozhatnak. El kell ismerni, nekünk felnőtteknek is meg kell fegyelmeznünk magunkat, hogy ne engedjünk a tunyasságnak, hát még a gyerekeknek. Marci milyen időközönként találkozik az apjával? Szegezte neki András hirtelen a kérdést. A vakációk felét náluk tölti. Érzelmileg elég jól viseli, nem vágyik több időt velük lenni. Velük? Igen, a volt férjemnek új felesége van. Emiatt váltak el. Nem, nem ez volt az oka. Egyszerűen csak úgy éreztem, lenézően bánik velem és a fiammal. Egy idő után csak kritizált és lehúzott. Nem csak engem, hanem Marcit is. Én egészséges lelkű ember szeretnék nevelni a fiamból, és jó magam is felemelt fejjel akarok végig az életemen, nem pedig úgy, hogy semmibe vesznek. Úgy döntöttem jobb egyedül, mint egy megsemmisítő kapcsolatban. Attól, mert nem végeztem egyetemet, még lehetek értékes ember. Igen, ez valóban így van. Dolgozom, ezért napközben nem tudok odafigyelni rá, sajnos. Abban bíztam, hogy a feladatait elvégzi. Pár hete olyan dolgokról beszél, hogy nincs értelme semminek az életben, minden csak illúzió. Hogy nincs sem Isten, sem szabadakarat, ami még nem is lenne baj, de elveszítette az érdeklődését minden iránt. Újabban olyan YouTube videókat néz, amelyek ezeket az állításokat erősítik meg benne. Valószínűleg ez az oka az érdektelenségének. Fogalmam sincs, mit tehetnék, hiszen eltiltani lehetetlen az internettől a mai gyerekeket, főleg ilyenkor, amikor már az oktatás is ott folyik. Nem erőltethetem rá a saját véleményemet. Nagyon rosszul áll a helyzet? Nem, egyáltalán nem. Még sokat javíthat. Nem most már muszáj lesz tanulnia. A tanár hirtelen témát váltott. Egyébként nem ön üzemelteti a Betty konyhája YouTube csatornát? Na hát maga ismeri. Csodálkozott el, és már is fülig pirult. legény vagyok, Szeretem a finom ételeket nem csak enni, de elkészíteni is. A kedvenc főzőcsatornám az öné. Nagyszerű ötleteket és megoldásokat kínál az egyszerű emberek számára. Én azóta érzem magam profi szakácsnak, amióta öntől tanulok. Minden elismerésem. Köszönöm. Ez igazán jól esik. Pár éve hoztam létre a csatornát, miután megszűnt az állásom a járvány miatt. Egy szállodában voltam séf. Úgy érzem az ételkészítésben tudom a leginkább kifejezni magamat. A volt férjem ellene volt a nyilvános fellépésnek, már amennyire nyilvános egy YouTube csatorna, és nem támogatott. Azt mondta, hogy még normálisan beszélni sem tudok, és hogy csak időpocsékolás az egész. De a gyorsan növekvő követő táborom meggyőzött, hogy jó úton haladok. Valószínűleg ez volt az utolsó csepp a pohárban. Most épp azt tervezem, hogy magyarázat nélküli videókat teszek fel, csak is a hozzávalók angol megfelelőjével, hogy világszerte megismerhessék az érdeklődők a magyar konyhát. Ez nagyszerű ötlet, de számomra motiválóbb, amikor ön is ott sűrög a konyhában. Mosolygott. Köszönöm, felelte viszonozva a mosolyt. Jól esett a melegség a férfi elismerő szavaiban. Milyen édes a mosolya és a szemei, villantát Betty agyán a felismerés, amikor akaratlanul is elmélyült a férfi tekintetében. Összpontosíts, utasította rendre magát. Tény, hogy nagyon rég nem randizott már senkivel, lehet csak emiatt gyengült el egy pillanatra. Zavartan folytatta. Hát igen, érdemes lenne tökéletesíteni az angol nyelvtudásomat. Sosem késő, csak időm lenne több. Ma mindenképpen beszélek Marcival. Kicsit úgy érzem, mintha kudarcot vallottam volna a gyermeknevelést illetően. Azt hittem, Marci mindig az én kezelhető kicsi fiam marad. A nehézségek nem jelentenek kudarcot, vigasztalta a tanár. Ez az időszak minden gyereknek nehéz. Ráadásul a járvány teljesen ellehetetleníti őket. Ők azok, akik mióta általános iskolások kénytelenek szorulni. Nem tudják megélni közösségekben a gyerekkorukat, s még jobban a négy fal közé kényszerülnek ebben az amúgy is internetfüggő világban. De hiszen mi is voltunk kamaszok, jól tudjuk, van épp elég bajuk önmaguk elfogadásával, nem, hogy a felnőttekkel és a szabályokkal teli környezettel, ami körülveszi őket. Marci remek gyerek, az érdeklődési köre is arról árulkodik, hogy kivételes. A felesleges energiák leküzdésében sokat segíthet a mozgás a szabad levegőn. Amikor csak tehetik, mozduljanak ki a természetbe. Betty megkönnyebbült a barátságos, megértő szavakat hallva. Sajnos az apját nem pótolhatom, sóhajtott. Higgye el, egy lehúzó apa sokkal többet árt, mint használ. Saját tapasztalatból mondom, ne vádolja magát. Valószínűleg egy jó beszélgetés helyrehozza Marci hozzáállását a dolgokhoz, hiszen értelmes fiú. és vigasztalóan a vállára tette a kezét. Betty óvatosan elhúzódott, majd a farra akasztott másik táblára mutatott. Távolságtartás másfél méter összemosolyogtak. Köszönöm, hogy eljött, vette a jelzést András. Én köszönöm, hogy odafigyel a fiamra, felelte Betty, és még utoljára elmélyült a férfi szemeiben. Ezzel elleszek egy darabig, konstatálta. Viszlát, viszlát. 9. fejezet Teri izgatottan készülődött a buliba. Egyelőre azt sem tudta eldönteni, mit vegyen fel, hiszen feltűnően sem öltözhet az ősei előtt egy pizsi partiba senki sem öltözik ki. A tükörben nézegette az arcát, mint általában most sem volt kibékülve a szeplőivel. Rettenetes. Mintha napról napra több lenne belőle. Csengettek. Marcsi volt az. Szia, kis barátnőm! Úgy gondoltam, érted jövök? Innen pedig beugrunk Juditért, mondta hangosan, hogy Teri szülei hallják, majd kacsintott és azt súgta. Juditnál átöltözünk, a szülei dolgoznak, senki nincs otthon még két órát. Azt szupi. Mosolygott Teri. Megkönnyebbült. Szeretett volna jól kinézni, mégiscsak az ő ismerkedős bulija. Csak lögt be, amit gondolsz a táskádba, a többit majd megoldjuk nála. Oké. Okay. Lelkesen futottak le a lépcsőn, már rég érezték magukat, ilyen szabadnak. Mennyi ideje is? Végre, buli! Beni mindent megtett, hogy a buli helyszínét kellőképpen feldobja. Marci és Jócu is hamarabb csatlakoztak, hogy segítsenek a fények és a hangfalak beállításánál. Ez a titkos buli fényt hozott a pandémia közeledő harmadik évadába, hiszen még levegőt sem veltett az ember jó ideje kedvére. Kíváncsi vagyok az új lányra, maszk nélkül még nem is láttuk, mondta Józó izgatottan. Hát, most majd láthatod, felelte Marci. Csak nem tetszik. Erre a kérdésre Benny gyomra összeszorult, mintha bármennyire is érintette volna a dolog. Maga sem értette, de legbelül vonzódott a lányhoz. Egy félremagyarázhatatlan érzés azt sukta, Hozzá tartozik. Most pedig Jóczó bele akar rondítani ebbe az érzésbe. Nem is tudom, felelte. Egész színos azt hiszem bepróbálkozok. Szerintem korai még ilyeneken gondolkoz? Próbálta lebeszélni Beni viccesen. Ki tudja, lehet, hogy egy óriási szemölcs ékeskedik a szája közelében? Erre mindannyian nevetni kezdtek. Vagy hatalmas aknék? Tetrán Marci is egy lapáttal, mire még jobban nevettek. Kiről is van szó? Léptek be az ajtón a lányok, Marcsi, Teri és Judit. A fiúk zavarba jöttek, hisz fogalmuk sem volt róla, hogy a lányok mennyit hallhattak a párbeszédből. Jó szólalt meg elsőként, hogy megtörje a hosszúra nyúlt, csendes, egy másodpercet. Csak ragyáról, szegény, hogy nincs elég baja, még ti is kibeszélitek? mondta szemrehányóan hányóan A fiúk szeme Terire szegeződött. Annyira gyönyörű volt. Most, hogy végre lekerült az arcáról az a randa maszk, láthatóvá váltak angyali vonásai. Fényes barna haja, lágyan omlott csupasz vállaira. Finoman árnyalt szeme, minden tekintetet magához vonzott, apró szeplői, tündéri bájjal díszítették az arcát. Beni szíve zakatolni kezdett. Azonnal belé hasított a felismerés. Teri nem más, mint a lánya parkolóból, akit elsodort. Nem értette, hogy nem jött rá erre egy egész héten át, hiszen érezte. Miért van az, hogy általában nem hallgatunk az érzéseinkre? A tekintetük ismét találkozott, elég hosszan ahhoz, hogy mindkettőjükben különleges érzéseket ébreszszem. Sziasztok, fiúk! Köszönt, Teri. Tiszteletem, hölgyek! Kópéskodott már is jó szó, de a szeme végig Terit fürkészte. Beni kezdett dühös lenni. Eddig sosem látta a barátját így nyomulni. Miért éppen most? És miért éppen rá? Hogy milyen gyönyörűek ma? Hihetetlen érzés végre fedetlen arthú szépségeket látni? Bókult. Bár többes számban beszélt. Végig terire nézett. – Mielőtt megkérdeznétek, negatívok vagyunk? – dobta oda pár szóban Judit a teszt eredményeiket. – Mutassuk a bizonyítékot? – Nem, dehogy… – szabadkozott Benni. Érezétek jól magatokat? Abban a pillanatban érkezett meg Gertrude a két barátnőjével. – Na hát, úgy látom az osztály új kedvence már is tarol! – jegyezte meg cinikusan, amint meglátta a lányokat Benni és Józó társaságában. Félre érthetetlen megjegyzése egyértelműen Terinek szólt. Hiszen ez ő ismerkedős bulija, emlékeztette Kata. Na persze, Teri lesütötte a fejét. Tudta jól, hogy Gertrude az első naptól kezdve nem csípi, bár fogalma sem volt miért. Lehet, hogy a vidéki származása miatt. Sokan lenézik a parasztokat. Vagy a mostoha apja Priusza zavarhatja. Hiszen Judit hallotta, hogy erről plegykálnak a suliban. Ki tudja, hogyan derült ki de az is lehet, hogy a szegénysége miatt. – Melyik turkálóban vetted ezt a felsőt? – kérdezte Teritől, mintha csak a gondolataiba látott volna, lenéző pillantás kíséretében. – Ja, a szegénységem miatt? – állapította meg végül. – A felsője tényleg turis volt, de imádott turiból vásárolni. Úgy gondolta, akkor is turiba járna, ha full gazdag lenne, nem csak azért, mert olcsó, de igazán márkás dolgokat lehet itt találni, potomáron, és a turkálás szórakozásnak sem utolsó. Marci ezt a kijelentést nagy szemétségnek tartotta, amit nem volt hajlandó eltűrni, így azonnal ki is állt újdonsült barátnője mellett. Na jó, Gertrude, ezt most hagyd abba! Teri a barátnőnk, és nem tűrik, hogy sérteges. Jól van, csak viccnek szántam! felelte gúnyos mosoly kíséretében, majd a helyiség másik végébe vonult a saját barátnőivel. Gertrude ma is gyönyörű volt. Ő megtehette, hogy egy ilyen alkalomra fodrászhoz és kozmetikushoz menjen, és ment is. Minőségi tudszokat viselt tökéletes alakján. Az eredmény pedig valóban lenyűgöző. Mindig akadtak fiúk, akik körülrajongták, a ami teljesen érthető, de sosem járt senkivel. Senki sem tudta miért. De hiszen aki neki számított, ügyet sem vetett rá. Lassan mindenki megérkezett, és elkezdődött a buli. Gergő remek mixeket vágott össze az alkalomra, sőt, bemutatott néhány saját szerzeményt, amire nagy meglepetésre még repszövegelt is. Egész ügyes, mondta Kati gertrude aki azt sem tudta, miről beszél a barátnője. Csak tudnám, mit esznek rajta, felelte Gertrude válaszul, de ő nem épp Gergőről beszélt. Kati azonnal belelátott. Mi gondolta. Most csak magával van elfoglalva. Csak tudnám, miért is barátkozom vele? Hogy a jó tudcaért, amit ilyen alkalmakkor is randikor kölcsönad. Ja, az meg lehet. Már pedig ezért csak kibírok egy kis jópofizást. Miért nem szórakozunk és táncolunk, mint a többiek? Szerintem hatásosabb, ha azt látják, hogy jól érzed magad? Kérdezte számon kérés helyett. Meg lehet, hogy igazad van, de ennek aki senkinek még keresztbe teszek egy nap. Motyogta dühösen. Észre sem vette, hogy Marcia hátam mögött áll, és minden szavát hallja, aki azonnal kommentálta a rosszindulatú megjegyzést. Tudod, Gertrude, te csoda szép lány vagy. Csak tudnám, miért semlegesíted ezt ennyi rosszindulattal? Én legalább jól nézek ki, szúrt vissza azonnal, és úgy tett, mintha lepattant volna róla a fiú minden szava. De valójában nagyon is szíven ütötte Marci véleménye, még hogy a rosszindulat semlegesíti a szépségét. Minél többet rágodott ezeken a szavakon, Annál kevésbé haragudott, mert egyre inkább csak arra tudott gondolni, amit Marci előtte mondott, hogy szép. Igen, ezek szerint mégis szép vagyok. Ez nagyon jól esett neki, még akkor is, ha az osztály kövérje mondta. A legtöbbször nem érezte magát szépnek. Próbált ugyan jól kinézni, ezért úgy is viselkedett, mintha tudná, de állandóan hibát talált magában. Hol az orrával nem volt kibékülve, ami szerinte aránytalanul elkezdett hosszabbodni, hol a rakodott rakódott zsírfelesleget találta elfogadhatatlannak. Valami oka biztosan van, hogy Benni figyelembe sem veszi. – Kértek? – nyújtotta az orruk alá Jocó mindjárt egy tálca pizzát. – Nem, köszi! – húzódott el Gertrude a felkinált finomság elől, s nagyot nyelt. Lelki szemei előtt zombiként támadta le és fajta fel az összeset. – Feszültnek tűnsz! – ébresztette fel álomképéből másik barátnője, Rebi. – Nem, igazán jól érzem magam… Erőltetett mosolyt magára. Akaratlanul is felsóhajtott. Mit nem adna egy igazán ártalmas, finom falatért? Egy azon gondolatsor találkozott abban a pillanatban egymást keresztezve. Marci is ugyanezt érezte. Legbelül mindketten nagy harcot vívtak érzetükkel. Éhező tekintetük egy pillanatra összetalálkozott, míg Gertrud dacosan félre nem csapta a fejét. Marci elmosolyodott. Sok érzelmet nemigen tudott kihozni a lányokból. Így már azt is eredménynek könyvelte el, ha feldühített egyet. Jócó igyekezett minél több időt teri közelében tölteni. Egyértelmű volt, hogy tetszik neki. Terinek sem volt ellenére a helyes fiú közeledése, bár kissé locsi fecsinek tartotta. Jócó ugyanis állandóan beszélt, de minden olyasmiről, ami a lányokat úgy általában sem érdekli. Addigra már ő is felismerte a srácot a parkolóból, aki ismeretlen érzelmeket ébresztett benne. Persze, hogy jobban örült volna a de benni nem közeledett. Csak bámulta a távolból. Olykor egymásra néztek, elidőzve pár pillanatra egymás tekintetében. Teri nem tudta eldönteni, hogy most valóban szemeznek, vagy csak képzelődés az egész, mert benne még csak el sem mosolyogta magát. Márpedig ő hülyét nem csinál magából, egyetlen fiú kedvért sem. Az is lehet, hogy csak játsza a rejtélyes, megközelíthetetlen gazdag fiút. Teri nem szerette a titokzatos fiúkat. A ponyvaregényekben, amit eddig olvasott, az ilyenekkel van a legtöbb baj elrabolják a lányok szívét, akik a nagy titok csomagba végül csak egy önelégült, unalmas valakit kapnak, akit még szeretni sem érdemes. Neki törődésre van szüksége, figyelemre, kedvességre, magabiztosságra, hogy biztonságban érezze magát. És szó még a sok felesleges duma ellenére is törődött vele. Egész este este minden kívánságát érdeklődő volt és vicces. Igen, egész vicces volt. Talán kicsit buta, de vicces. Találkozhatunk máskor is? Csak mi ketten? súgta a fülébe tánc közben. Teri, bár kissé meglepődött, számított rá, hogy előbb-utóbb meg fogja kérdezni. Hát persze, felelte zavartan. Hű, szuper, jött a megkönnyebbült válasz. Abban a pillanatban Marcsi ugrott fel az asztalra, miután Gergőt csendre intette, hogy állítsa le a zenét. Figyelem, ifjúság! El kellene döntenünk, hogy mivel indulunk a pályázaton. Ha igazán akarunk egy utolsót együtt bulizni, meg kell nyernünk hiszen most is szuperül érezzük magunkat, nem igaz? De igen, hangzott a tömeg válasza. Mi lehet az, ami az aktív természetjárást bemutathatná és ösztönözhetné a velünk egykorúakat? A gyalogtúrák túrák senkit nem ösztönöznek, hangzott hátulról egy lehangoló vélemény. A bringa? szólalt meg Jocó. Én imádok bicajozni. Az még a lustábbaknak is bejön, erősítette meg Marci. Főleg, ha e van szó, ha nem bírod a lejtőn simára segít, – Mi az az e-bicigli? kérdezte valaki. – Talán olyan, mint az elcigi. Igen, elektromos rásegítésű bicaj. – De ez még önmagában unalmas. – A környezetvédelemnek is meg kellene jelennie a kis filmben. – Az elbicikli az önmagában is környezetvédelem? – szólt bele Gertrude. – Elvégre elektromos, nem szennyezi a levegőt, ha pedig tekered, még áramot sem kell használni, ráadásul a mozgás kifejezetten egészséges. A zsűrit kell megnyernünk, akik nem épp az ifjúság fejével gondolkodnak. Valószínűleg azért elég nyitottak lesznek, hiszen a cél az ifjúság meggyőzése. Szerintem is tökéletes téma, Abicaj. De mivel tehetnénk egyedivé? Kérdezte Józó. Legyen keverve egy kis flashmobbal. A Jeruzsálem a kihívás annyira szuper volt. Két éven keresztül táncolt a világ. Milliókat indított meg. Nekünk csak a magyar fiatalságot kell megódítanunk, Bár szerintem a tánc bejön mindenkinek, mindegy hány éves. A 2020-as év legjobb tánc kihívása a dél-afrikai DJ Master KG és Namkebo Kebo című dala volt. Baráti társaságok, munkai közösségek, kicsik és nagyok ezrei tanulták meg a lépéseket, és töltötték fel a videót tányérral a kezükben, vagy anélkül a közösségi oldalakra. Ennek a dalnak az üzenete az egységérzését hozta ki az emberekből. A hitet a szeretet gyógyító erejében, amely mindenki szívében ott él, és képes legyőzni még egy ilyen halálos vírust is. Ez a dal milliók számára reményjel töltötte meg a szürke, félelemmel teli napokat. – Igen! – hangzott több oldalról is a lelkes válasz. – Flash mob, Bicajon! – kérdezte csodálkozva Marci. – Addig leszállnánk! – sunyogta le Gertrud mosolyogva. – Mintha idegen Bicajosok összetalálkoznának egy parkban, és ennek örömére táncolnának egyet. – Super, Akkor már ezzel az ötlettel előállhatunk az oszifőnél. – Igen, igen! – visszhangzott. – Akkor? – – Folytatódjon a buli! – kiáltotta el magát a téma lezárásaképpen Marci. – Igyatok sok egészséges, felturbózott narancslét, és érezétek jól magatokat! A felturbózott narancslé hamar meghozta mindenki hangulatát, úgyhogy nem is kellett sokat bíztatni a társaságot, ment a tánc ezerrel. Nem csoda hát, hogy Jocó csillogó szemekkel, letörölhetetlen vigyorral az arcán újságolta legjobb barátjának a jó hírt. – Randizunk! – kivel? – nézett rá rémültem Beni. Hát terry Benében egy az egyben meghűlt a vér. Igen, csak erőlködnie kellett, hogy egy jó szót ki tudjon erőszakolni válaszképpen. Gratulálok. Mikor? Azt még nem beszéltük meg. Ki kell találnom. A járvány miatt nem sok lehetőség maradt. Lehet, csak sétálunk valahol is kész. Azért az elég silány első rondi lenne, lásd be. Igazad van. Ki kell agyannom valami nagyszerűt, ami bejön neki. Sok sikert, barátom. De hát nincs semmi ötleted. Ezt úgy kérded, mintha nem tudnád kettőn közül te vagy a szívtipró. Ugyan? szabadkozott jócó bár valóban annak érezte ebben a pillanatban magát. Meglehetősen simogatta az önérzetét barátja kijelentése, nem beszélve Teri válaszáról. Beni számára ennél rosszabbul nem is alakulhatott volna ez az este. Gyűlölte magát, amiért ennyire gyáva. Ha időben lép, megelőzhette volna. Úgy érezte megérdemli, amit kapott. Aki mer, az nyer, és Józsó mert. Másik pillanatában Terire volt dühös. Mint ha legalábbis jártak volna, vagy ilyesmi. Féltékeny volt. Hogy tehette ezt vele? Ha Józó bejön neki, miért szemezett vele egész este? Miért sétál, be csak úgy egyik napról a másikra az életébe, hogy mindent felforgasson? És miért táncol olyan elragadóan, ahogy senki más? Hát majd én megmutatom neki. Gertrudra nézett és rámosolygott. Az ember mindig bátrabb olyas valakivel, aki meg sem érinti, ráadásul gyermekkori jóbarát. Felkérte. Egész este együtt táncoltak és beszélgettek Gertrud végre úgy érezte, hogy eljött az ő ideje. Egyre biztosabb volt benne, hogy beni érzelmeket táplál iránta. A fergeteges buli csúcsát ragya hihetetlen tánztudása jelentette. A visszafogott fiú a felturbózott narancslé hatására eldobta minden gátlását, és profitántosokat megszígyenítve pörgött a parkettem. Az egész osztály körülöttet tapsolt, egyszerűen fergeteges, amiket művelt, tuti nyerő. Ragya pedig végre életében először királynak érezhette magát. Márpedig egy ilyen poszton mit számítanak azok a kellemetlen ragyák? Tizedik fejezet Gertrud ablakában kényeztetően sütött be az ősi napfénye, megvilágítva az ablaka alatt álló öreg fák színes leveleit. Olyan érzést ébresztett, mintha újra kivirágoztak volna. Talán csak így akarta a természet kárpótolni az egyre hidegebbre forduló éjszakákat. Baba rózsaszín szobája, virágos ágyneműje, együttes látványa olyan volt, mint egy tökéletes barbi szoba. Még az éjjeli szekrényen is friss virág állt a karcsú kis vázában, amiről anyja minden ébredésénél gondoskodott. Kinyitotta a szemeit. Rég már ilyen boldogan, mintha csak a mennyországba csöppent volna. Ahhoz képest, hogy átbuliszta az éjszakát, nem érzett fáradtságot. Az első gondolata Beni volt. A mosolya, a tekintete, a nevetése. Filmekben látta már nem egyszer, milyen az, amikor egy tekintet a másik lényébe mélyed, amikor a fiú egyetlen gesztusa elárulja, hogy kell lesz neki. Olyan sokszor elképzelte, hogy ez közöttük is megtörténik. Igaz, ez nem épít sikerült, de mindig azt hallani, hogy a valóság nagyban különbözik a romantikus filmjelenetektől. Csak szereti, hiszen egész este vele volt. Meg is csókolhatta volna, valószínűleg csak a járvány miatti óvatosságból nem tette. Legalábbis remélte, hogy ez az oka. Felidézte a buli közösen töltött pillanatait, újra és újra, s már alig várta, hogy hétfő legyen, hogy a suliban ismét találkozzanak. Rég vágyott már erre az érzésre, arra, hogy Beni fogja a kezét, ott legyen mellette, úgy, ahogyan régen. Úgy érezte számára csak ez maradt, amibe kapaszkodhat, és ez a vágy valóban értelmet adott mindennek. – Gyere, kincsem! – szólt be anyja a szobájába. – Kész a vacsora! – Már is anya! – felelte, felült. Bellelépett rózsás szobapapucsába és a fürdőszobába ment. Elégedetten a tükörbe nézett. Megcsináltad, mondta, már senki sem állhat az utadba. Miután rendbetette magát, az étkezőbe indult. Szia, apa! Köszönt oda újságot olvasó apjának, aki még a fáradtságot sem vette, hogy ránézzen. Szia, kicsim! Valama suliban egy igazán nagy pályázatra készültök. Igen, elég izgalmas, felelte röviden. Nem akart részletekbe bonyolódni, attól tartott apja úgysem ismerné el az ötleteit, vagy nem tartaná jónak, vagy lekicsinyelné. Nála ez a három variáció létezett, csak lehangolná, inkább hallgatott. Meglepetten kapta fel a fejét apja további indulatos kérdésére. – Hogy lehet, hogy az utóbbi matek dolgozatot csak kettes lett? Talán nincs elég időt tanulni? gertrude összeszorult a gyomra. – Az anyjának már is muszáj volt megmondania? hiszen megígérte, hogy vár vele, amíg javít. Szemre hányan nézett rá. Én csak fel akartam készíteni apádat, és megkérni, hogy ne vádoljon. Előfordul minden diákkal. Minden más diákkal lehet, de az én lányommal? Folytatta az apja dühösen. Gertrude fel sem tudott nézni. Úgy érezte, mintha bele volna a székbe, miközben hangyányira zsugorodott. Mintha elnyelte volna a mély, és csak egy apró résen kukucskálna kifelé. Apja hangja is egyre távolabbinak tűnt. Gyűlölte a lenéző tekintetét. A gyomra összeszorult, az étvágya is elment. Nem aludtam jól, nem aludtam túl jól akkor éjjel. Sajnálom, nem tudtam koncentrálni. Ha beteg vagy, beteget kell jelenteni. Ezt még az óvodások is tudják. Igen, apa. Helyeselt gombóccal a torkában. Lesütött szemeivel még mindig az üres tányért nézte. Legszívesebben csapot papot otthagyott volna, de a jól neveltség visszatartotta. – Vegyél, kicsim! – kérte az anyja. Egy merőkanál levest rakott ki a tányérba, és megpróbált jó kislányként enni. Akaratlanul is elképzelte, hogy apjára borítja az egész asztalt, azt kiabálva. – Igen, apa, kettest kaptam, és akkor mi van? Nem szeretsz jobban akkor sem, amikor ötöst kapok? Legfélebb rám mosolyogsz egy pár másodpercre, és kész. Te, a tökéletes apa! Hirtelen úgy érezte, mintha az anyja belelátna a gondolataiba, de valójában csak annyit látott, hogy a lánya sápadt. Jól vagy, kicsim? – kérdezte. – Igen, persze, bár a válasz egyáltalán nem volt meggyőző. Tizenegyedik fejezet Teri veszekedésre ébredt. Meglepődött. Hirtelen fel sem tudta fogni, hol van. Ez az új ház még mindig idegennek tűnt ébredéskor. Hamar tréningbe bújt és kilopózott a folyósóra, hogy kihallgassa, miről folyik a vita. Az étkező bejárata mellett lapult meg. Szerinted tényleg pizsaba volt a asszony? Az is lehet, hogy már is egy fiúval szűrte össze a levet, te én majd utána járok. Csak hívd fel a barátnőjét, a szülei megerősítik majd, meglátod. Jó van, csak tudd, amint megszületik a kicsi, véget vetünk a csavargásnak. Nem teheti azt, ami az éppen kedve van. A kicsi. Visszhangoztak teri fejében a szavai. Egy pillanatra meghüld benne a vér. Ez csak egy valamit jelenthet. Erre a kijelentésre már nem tudott tovább nem reagálni. Az étkező bejáratához sietett, megismételve a szót. A kicsi? Anya, milyen kicsi? Az anyja kétségbe esetten nézett rá, nem tudott szólni egyetlen szót sem. Talán még el is szégyelte magát egy pillanatra a lánya előtt. Terhes vagy? És még csak el sem mondtad? És mióta? Négy hónapja. Jézusom! Anya! Ez övön aluli. Ennyire semmi beveszel engem? Semmi között hozzá, Szó durván rá a nevelőapja. Hát tudod, sokkal több közöm van hozzá, mint neked. Ő az én anyám, és csak utána a te feleséged. Erre a kijelentésre hatalmas pofon érkezett válaszul a férfitól. Erejétől a falnak esett. A feje a falhoz csapódott, s fogai kiszakították Ajka belső részét. Azonnal vérezni kezdett. Megszédült, de amikor kitisztult a kép, kirohant a házból. A szemeit könnyek borították, amelyek, amint kiért az utcára, ömleni kezdtek. Futásnak erett. Futott, amilyen gyorsan csak tudott. Legszívesebben kifutott volna az egész világból, sőt, ebből a dimenzióból, hogy soha többé ne kelljen hazamennie. A kerékpár útra ért. Még mindig képtelen volt leállni. Fáradtságot nem érzett, az adrenalin elképesztő erőt adott neki mintha megállt volna az idő, mert még szaladt egyre sebesebben, a fájdalom nem akart enyhülni egy pillanatra sem. No nem az ütés miatti fájdalom, hanem az a lelki fájdalom, amit akkor érez az ember, amikor elárulják. Arra vágyott, hogy a lábai jobban fájjanak, mint a szíve abban a pillanatban. De ez nem így működött. Benny jött vele szembe Bringán. Elsőre meg sem ismerte a kétségbe rohanó lányt. El is haladt mellette, mire felfogta, hogy ez csak is teri lehet. Megállt, és utána kiáltott. Teri! Teri zaklatott lelkiállapotában, semmit sem hallott. A fiú megfordult, és utána hajtott. Érezte, hogy valami nincs rendben, nem hagyhatja csak úgy ott. Amikor melléért, elé vágott, és fékezett. Teri, te vagy az! Mi történt veled? A feldult lány még csak most fogta fel, hogy Benny az, és hozzá beszél. Igen, szipogta, de nem állt meg. Kitért, és továbbfutott. Kérlek, állj meg! Beszéljünk! Győzködte tovább. Kérlek most hagyd, mondta. Nem akarta, hogy így lássa, ilyen állapotban. Nem teltem. Erősködött tovább, s újra elé vágott a biciklivel. Mit akarsz? Át meg végre a lány. Csak beszélgetni. Ami megtörtént, az megtörtént. Már itt van és látja. Látta a kisírt szemeit, a pofon nyomát és a berepet ajkait. Ki tette ezt veled? Kérdezte. Nem számít s próbálta kihúzni karját a fiú gyengét szorításából. Beszélgessünk, kérlek. Jól van. Egyezett bele. Üljünk le valahol, ahol nem járkál ennyi ember. Tudok egy helyet a parton, nagyon kellemes. Rendben, menjünk. Egyezett végül bele. Elindultak. A nap már nyugodni készült a folyó fölött. Az ég alja baljósluan piroslott, ami olyan gyönyörű volt, hogy még maga a nap is csodálta a víz tükrében. A táj békés volt. Éppen úgy, mint itt lenni, Beni közelében. Ismerős, kedves érzés árasztotta el. Akkor is mindig ezt érezte, amikor a bátja vigasztalta. Mennyire hiányzott? Üljünk le itt, törte meg a csendet Beni. Rendben, felelte a lány, majd így folytatta. Miért van az, hogy még így zaklatottan is a napnyugta a béke érzetét kelti, azt sejtetve, hogy minden rendben lesz? Mert valóban minden rendben lesz, felelte a fiú. Látod? Még a naplemente is sokkal szebb, ha felhők vannak az égen. Erre sosem gondoltál? Valóban így van, nézett a fiú szemébe egy apró mosoly kíséretében. Beni visszamosolygott rá. Szóval, ki tette ezt veled? A mostoha apám. De megérdemeltem. Hajtotta le a fejét. Megérdemelted? Nézett rá ilyetten a fiú. Szerinted az ilyesmit meg lehet érdemelni? Szándékosan megbántottam. Ilyet akkor sem tehet. A buli miatt volt? Talán megtudta, hogy bulistunk? Sejtette, de nem ez volt a legnagyobb baj. Hanem? Kiderült, hogy az anyám négy hónapos terhes. És ez olyan nagy baj? Először is. Még fel sem fogtam, hogy újra férjhez ment. Másodszor most veszítettem el a bátyámat, mert nem volt hajlandó ide költözni. Harmadszor még azzal sem tisztelt meg, hogy hamarabb elmondja. Én folyamatosan azon agyalok, hogy a kedvére legyek, ha tetszik, ha nem. Ő pedig tesz rá, hogy én mi mindenem megyek keresztül. A nevelőapádnak tényleg van priusza. Igen. Sokat nekem sem mondtak erről, de úgy tudom, testi sértésért ült pár hónapot. Kirúgták a munkahelyéről, ő meg behúzott a főnökének. Akkor simán lecsukják, ha most elmész a rendőrségre. És akkor mi lesz az anyámmal? Ki tartja el? Még munkája sincs, és terhes. Nem, én ezt nem tehetem. A stressz miatt még baja eshet a babának is. Nem. Én erre nem vagyok képes. Nem gondolod, hogy magadra is gondolnod kellene? Nálam el lehetsz, amíg csak akarsz. Az apám alig van otthon. Köszönöm. De ha kiderül, hogy egy fiúnál töltöm az éjszakát, a most a apám újabb drágalmakkal áll elő. Ezt nem akarom. Felhívnád nekem Marcsit, talán ő megengedi, hogy nálok éjszakázzak. Holnap reggel hazamegyek, majd a suliba beteget jelentek. Mégsem élhetek a barátaimnál ezentúl. Hogy ne, persze, tudok még valamiben segíteni? Már azzal is sokat segítettél, hogy itt vagy velem, és meghallgatsz. Köszönöm. Beni szemeiben együttérzés csillogott. Megnyugtató volt elmélyedni benne, amikor végre átkarolta a vállát a vállára hajtotta a fejét, majd mindketten a lemenő nap fényében gyönyörködtek tovább. A látvány megnyugtató, békés, az érzés pedig, amit a fiú közelsége ébresztett, olyan volt, mint amit akkor érez az ember, amikor hazaér. Még sokáig így ültek az együttlét csendességében, szótlanul. Amikor a nap elmerült a folyó medrében, indultak el Marcihoz. Biztosan rendben leszel? Kérdezte, amikor megérkeztek. Igen, mondta a lány. Köszönöm, hogy meghallgattál és törődtél velem. Szívesen tettem, bár csak jobb körülmények között üldögéltünk volna a parton. Igen, mosolygott Teri. Bár csak. Vigyázz magadra, mondta még, és búcsúzól átölelte. Rendben, mondta a lány, s átérezte ölelése minden egyes másodpercét. Mélyen belélegezte az illatát. Örökre emlékezni akart erre a pillanatra. Aztán újra egymás szemeibe néztek és elköszöntek. Nagymamája szavai jutottak eszébe. – Minden rosszban, van valami jó. Most érezte életében először, mit is jelent ez valójában. March nyitotta ki az ajtót a nagy búcsú tekintett pillanatában. Rájuk mosolygott. Amikor Benny elment, azonnal faggatni kezdte. – Nem mondott, hogy épp Bennivel akadtál össze? – Ez egyre izgalmasabb. – De igen, mosolygott eri lesütött szemmel. – Nekem nagyon gyanúsok vagytok ti ketten. Csak barátok vagyunk. Hárította el Marci célzásait s elpirult. Egyedül a pofon nyoma nem hagyta látszani az egyértelmű jelet. Ja, persze, én is a barátod vagyok, mégsem nézek úgy rád, nevetett Marci. És hogy vagy? Mi történt nálatok? Csak a mostoha apám, az anyám, s mindent elmesélt. Tényleg nem gond, ha itt alszom? Fejezte be a mondani valóját. Képtelen vagyok hazamenni. Hát persze, hogy nem, a szüleim hozzászoktak már. Judit is sokszor itt alszik, fel sem tűnik nekik, ne aggódj. Azért felhívom anyámat, hogy ne aggódjon. Rendben, tedd azt! 12. fejezet A diákok már nagyon várták az osztályfőnöki órát. Lelkesen ötleteltek egész héten, mindenkinek volt valami külön ötlete. Marcsi maszkot tervezett, fűzöldet, ami szerinte a flashmobnál mindannyiuknak viselniük kellene. Kati, aki imádta a grafikai kihívásokat, logót tervezett, amit szerinte előnyös lenne minden maszkra rányomtatni. Meg kell adni remek kis logókerekedet az iránytűből, az életfa törzsén elhelyezett, fekete-piros mágneses tűvel. A fiúk azon vitatkoztak, hogy az egész mondani valót sűrítsék egybe-i egy zeneszámba, mint egy klippet vagy turisztikai reklámfilmet készítsenek. Gergő állította, hogy van egy klassz zenei alapja, amire csak szöveget kell írni, és vághatnák is a klip alá. Amikor az osztályfőnök belépett, a diákok azonnal abba hagyták a beszélgetést. Gertrud volt az, aki gondosan ecsetelte az osztály jelenlegi álláspontját. Lelkesedése, ami persze nem feltétlenül a pályázatnak szólt, mindenkit magával ragadott. Az osztályfőnök el volt ragadtatva. Meg kell, hogy mondjam, kezdett bele mondani valójába. Kellemesen megleptetek. Számítottam ugyan néhány lelkes diákra, de azt álmaiban sem reméltem, hogy mindenki aktívan tervezi a pályázati anyagunkat. Tökéletes a témaválasztás! A kerékpár, turizmus, környezetkímélő, egészséges és járványhelyzetben is valós lehetőség. Ráadásul szemléltethetjük a bicikli előnyös használatát a nagyváros területén, bemutathatjuk, hogyan jutunk el fontos helyekre anélkül, hogy autóba ülnénk, felhívva ezzel az itt élők figyelmét arra, hogyan ófhatják a város levegőjét a légszennyezéstől. A pályázat megköveteli a fiatalos lendületet, mi lenne erre a legalkalmasabb, ha nem egy flash mob bevágása és dalban megfogalmazni a mondani valókat. Hát, szerintem zseniális. Elnézést, tanár úr! szakította udvariasan félbe az osztályfőnök beszédét Marci, felszólalási szándékát magasba emelt kézzel jelezte. Kötelező a fleszmobban részt venni, az osztály minden tagjának? Talán nem szeretsz táncolni? Szerintem, tanár úr, nincs épp ideális testalkatom hozzá, mondta lesütött fejjel. Erre páran kuncogni kezdtek. Gertrud gyomra összeszorult. Sajnálta Marcit, amiért kinevették. Sokan közülük örülhetnének, ha olyan lelkük lenne, mint neki. Nem hagyhatta annyiban. Szerintem tök jó lenne, ha te is táncolnál. Sok hozzád hasonló diák van, olyan sokfélék vagyunk. Miért kellene csak a soványoknak szerepelnie? Épp te mondod ez, Gertrude, a tökéletes alakoddal. Néhány napja még te is beszóltál a kinézetem miatt. Talán legbelül elfogadóbb vagyok, felelte a lány dacosan. Kellemes érzéseket ébresztett benne Marci megjegyzése, a te tökéletes alakoddal. Elmosolyogta magát. Szerintem igaz a Van mondta a tanár. Feldobná a pályázat színvonalát, ha te is a többiekkel együtt táncolnál. Sok súly problémával küzdő gyermek számára motiváló lenne a szereplésed. Haver, szólt bíztatásul benni. jöhetnél velem bringázni minden nap, hogy ráágyzél egy kicsit, és bírda többiekkel a tempót a flashmobnál. Oké, nem is rossz ötlet, felelte Marci. Motiválták Gertrude szavai, úgy gondolta épp ideje, hogy belevágjon. Most először nézte őt valamibe. Most először nem gúnyolódott rajta. Ember számba vette. Gertrude is elcsodálkozott magán, hogy kiállt Marciért. Hogy mondhatott ilyesmit? De amikor Marcia a szemeibe nézett, olyan hatalmas köszönömöt kapott érte, cserébe kimondatlanul is, hogy egészen jónak érezte magát. Már pedig jónak lenni, tényleg jó. Az osztályfőnök tovább folytatta a beszédét. Nos, addig azonban nem bólinthatok rá a zenés videó megoldásra, amíg nem hallom a zenét és a szöveg tartalmát nem ismerem. Próbáljátok a szöveget közösen megírni. A csapatmunka bizonyítottan eredményesebb, hiszen több embertől több emberhez tud eljutni a mondani valónk. Kata, külön gratulálok a logóhoz, ami egyszerűen tökéletes. A flashmobra tessenek koreográfiát kidolgozni, ha nem más konferencia hívás keretében. Szombaton külön írásos szülői engedéllyel, Bringával, zöld maszkal találkozunk az iskola előtt, hogy leforgassuk a városi jeleneteket. Gertrud csapata legyen a projekt stylistja, teri és barátnői Minkes csapat. Ki kell használnunk, hogy még most is jó időnk van. Ha jó a zene és a szöveg, videoklippet készítünk. Ha nem, marad a mini dokumentumfilm. Jövő órára gondolkodjatok valami jó sloganen. az osztályban közösen megszavazzuk a legjobbat. Szuperek vagytok, köszönöm a munkátokat! András elérte, amit már oly régen a kollégái nem, hogy a diákok lelkesen ültek az iskolapadokban. Amikor elismerte a munkájukat és megköszönte nekik az addig erőfeszítéseiket, hihetetlen motivációt jelentett számukra. A tanárok nagy része többnyire belefásult a munkába, akik vagy lehorták őket, vagy egyszerűen oda sem figyeltek rájuk, nem beszélve azokról, akik szerint valamennyien haszontalanok és semmire sem fogják vinni. Ezért nem mindegy, hogy valaki csak tanárként dolgozik, vagy hivatásának is érzi a tanítást. Sok esetben, amikor valaki pedagógusnak áll, távolról sincs tisztában ennek a csodálatos pályának a mélységeivel és magasságaival. Hogy mekkora felelősség kimondani, vagy nem kimondani azt, amit életről, világról, emberi kapcsolatokról, értékválasztásról, minden áron való elköteleződésről, vagy önfeladásról gondolunk. András az életét tette fel rá, hogy a tanítványait úgy engedi át a felsőoktatásnak, hogy tisztában legyenek vele, hova tartanak, hogy elkötelezzék magukat a környezetvédelem mellett, valamint tiszteljék és szeressék önmagukat és embertársaikat. Ennek érdekében még a saját érdekeit is képes volt félre söpörni. Ez volt az oka annak is, hogy 43 évesen még mindig szingliként élt. Kicsengettek. Gertrude egész idő alatt próbált Bennivel szemkontaktust teremteni, de mivel elülült, nem volt rá módja. Jól jött, hogy Terima valamiért nem jött suliba. Újra magáinak érezte a terepet. Alig várta a szünetet, hogy beszéljen vele. Szia, Benni! Szuper volt a buli. Sikerült kipihenned magad? E, igen, egész jól. Felelte kisé értetlenül. Kedves, hogy érdekel. Hát, szerintem ez a legkevesebb, hiszen számítasz nekem. Köszönöm, te is számítasz, felelte Benni. De nem igazán értettem, mit akar Gertrud kihozni ebből az egészből. És összejövünk máskor is? Mármint az osztály? Egyszer is elég kockázatos volt ebben az időszakban, nem gondolod? Mosolygott. Nem, én nem egy újabb bulira, hanem kizárólag csak kettőnkre gondoltam. Kettőnkre. Nézett nagyot a fiú. Azt hittem, van valami köztünk, hiszen egész este velem táncoltál. Beninek csak most esett le, hogy Gertrud érzései többek, holmi baráti szeretetnél ez igen kellemetlenül érintette, hiszen soha nem akarta megbántani. Ha előbb rájön, nem bulizik vele egész este. Azt hitte csupán gyermekkori haverok, és kész. De így természetes, hogy mindenféle reményeket ébresztett benne a viselkedése. Soha nem akarta kihasználni. Úgy gondolta ezt jobb, ha már is tisztázza. Nézd, Gertrud, te gyönyörű vagy, de mióta az eszemet tudom ismerlek. A szüleink összejártak állandóan, együtt ünnepeltünk, együtt játszottunk, olyan Mintha a hugom lennél. Gertrúdnak a lélegzete is elállt. Mintha egy vödör jeges vizet borítottak volna a fejére. Ennél szörnyűbbet nem is mondhatott volna. Még hogy a huga, a szemeibe könnyek gyűltek, pedig erősen küzdött ellenük. Legszívesebben már is elsírta volna magát, csak a büszkesége gátolta meg benne. Ezek szerint nagyon félreértettelek, mondta gombócal a torkában. Igen, sajnálom. És a lány vállára tette a kezét. Gertrude nem bírta tovább. Elrántotta a vállát az érintéséből, és ott hagyta. Még hogy sajnálja. Ő csak ne sajnálja. Legszívesebben futott volna a lány vécéig, de azzal elárulná magát mindenki előtt. Pedig az volt az egyetlen hely, ahol egyedül lehetett lenni, amik kisírja magát. Az udvar közepéig sem ért, és már nem bírta visszatartani a sírást. A sportpálya melletti padra ült le, a bokrok mögött, ahol végre szabadjára engedhette a könnyeit. Hagyta, hadáradjanak. Úgy érezte, minél több könny távozik, annál inkább megkönnyebbül. Mintha csak kimosná a fájdalmat a lelkéből a könnyáradat. Annyira magányos volt. Olyan egyedül érezte magát. Már nem maradt semmi és senki, akibe belekapaszkodhatott volna. Fel nem tudta fogni, miért van az, hogy míg másoknak azonnal összejön az első szerelem, addig neki nem. Senki sem érdemel ennyi könnyet tőled, hangzott egy ismerős hang a bokor mögül. Gertrude annyira feldult volt, széjjel sem nézett, hogy meggyőződjön róla, egyedül van-e. Ezért nem vette észre a bokor túloldalán üldögélő fiút, aki néha épp ebben a csendes zugba vonult, hogy szünetben könyvet olvasson. Marci! Nézett fel a könnyek mögül. Kitörte össze a szívedet. Nem mindegy, próbálta összeszedni magát a lány. Benny az, ugye? Válasz most sem érkezett. Marci folytatta. Lehet, hogy Benni nem vette észre, hogy tetszik neked, de én már rég tudom. Ahogy nézel rá, az egyértelmű, de hadd mondjak neked valamit, Gertrude. Talán, ha nem csak a külsőségekre adnál, és nem megszállottan egy valaki figyelmért küzdenél, sokkal boldogabb lennél. Szép lány vagy, és okos. Számtalan fióda van érted, sokan meg sem mernek szólítani. Engedd el azt, aki nem értékel, és nyis mások felé. Köszönöm, Marci, szipogott tovább Gertrúd. Megfontolom a tanácsodat. Marci vigasztaló szavai nagyon sok erőt adtak ebben a nehéz pillanatban. Mintha csak sebb tapaszt ragasztott volna a lelki sebeire. Eszébe jutott hányszor megbántotta pedig csak azért, mert kövér. Ő meg most is itt van és mindent félretéve támogatja. Tennél Te jóval többet érdemelsz, ismételte meg, majd magára hagyta. Gertrud végre mélyen magába nézett. Ha jobban belegondolt, már abban sem volt biztos, hogy szerelmes Benibe. Lehet csak azért küzdött érte, mert egy fantáziakép rabja volt. Hiszen annyit álmodozott róla. Beni valóban kedves volt, és különleges, és régen mindig ott volt neki. De be kellett látnia, hogy a gesztusai mind csak egy barátnak szóltak. Ideje felébredni. Semmit sem ér az egész, ha könyörögnie kell, és kaparnia utána. Mert mindig ezt csinálta. Már pedig ez nem méltó hozzá. Már nem sírt.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 Ez azt jelenti, hogy végre járhat valakivel. Ez igazán nagy lépés, minden vele egykorú srác életében. De hiába várta, hétfőn nem jött suliba. Próbálta ugyan fogadni Marcsit és Juditot, de semmit nem tudott meg. Valószínűleg beteg, mondta Marci csak így egyszerűen. Márpedig, ha beteg, akár meg is látogathatnám, fordult meg fejében a gondolat. De amilyen gyorsan megjelent, épp olyan sietve távozott is, mert egy másik határozottan lehúrokta. Talán túl korai lenne megismerkedni a szülőkkel Végül úgy döntött, megvárja a másnapot. Holnap valószínűleg többet megtud, legjobb esetben talán jön is suliba. Úgy is lett. Másnap reggel Teri lépett be az osztályba, alig 5 perccel 8 óra előtt. Jócónak mindjárt felcsillant a szeme. A padjához sietett, füligérő szájjal, hogy üdvözölje. Szia, Teri! Hogy vagy? Minden rendben? Igen, persze, már jól vagyok, köszi. Mosolygott vissza, Szelíden a lány. Semmi másra nem volt idő, becsengettek. Teri megkockáztatott még egy rövidke mondatot. Szünetben beszélnünk kell, súgta. Rendben, felelte Jocó boldogan. Ő is épp erre várt, mégis rosszat érzett. Teri valahogy más volt. Talán megbánta a nekitett ígéretét? Bár igyekezett nem gondolni erre, nem tudta kiverni a fejéből. Jól sejtette, Teri egyáltalán nem jó hírekkel várta. Sajnálom, Jocó, Elhamarkodottan döntöttem. Nem akarlak áltatni. Otthon nem úgy a dolgok, ahogy kellene. Valószínűleg visszaköltözöm vidékre. Az online suli idejére már egész biztosan. Ezt az évet végigviszem veletek, de érzelmileg nem akarok kötődni. Nem akarom, hogy bármi és bárki is kössön. szó úgy érezte magát, mintha leforrázták volna. Nem tudtam, hogy ennyire rossz neked otthon. Egy ideig én sem, de egyre biztosabb vagyok benne, hogy nem lesz jobb. Sajnálom. Igazán helyes kis páros lettünk volna. Lehet, mosolygott Teri. Nem akarlak megbántani. Semmi baj, túlélem. Sóhajtott erőltetett mosolyt az arcára csak vigyázz magadra. Rendben, felelte a lány, majd csatlakozott marcsékhoz. Jocó hosszasan nézett utána, nem volt olyan egyszerű lemondani róla. Arra eszmét, hogy Benny ütközik neki hátulról. Minden oké, okay, haver? Ja, ahhoz képest, hogy már biztos, hogy nem randizok. Terép most mondta el, nem csak a randit, végleg elmegy, visszaköltözik vidékre. Benny gyomra összeszorult. Nem, mintha nem sejtette volna, hogy így fog dönteni, de olyan nehéz elfogadni. Igyekezett nem elárulni magát a legjobb barátja előtt. Már az is nyomasztotta, hogy nem volt őszinte vele. De hát mégis, hogy mondhatnál, hogy szerelmes abba a lányba, akivel épp randizni készült? Persze, hogy örült, hogy mégsem randiznak, de milyen áron? Teri visszaköltözik vidékre. Az őszi szünet rohamosan közeledett. A városi jeleneteket sikerült ugyan felvenni, de a hosszabb túra megvalósítása nem egy akadályba ütközött. András mindent megtett annak érdekében, hogy az ügy megoldódjon. Még az igazgatónővel is beszélt, próbálta meggyőzni, de a pandémia valósággal ellehetetlenítette őket. Az igazgatónő szigorú tekintettel határozottan válaszolt. Nézze, Várhegyi úr! Maga már eleve lázadónak számít a kollégák között. Minden egyes foglalkozásra, oktatásra, egyedi tervvel áll elő. Teljesen eltér a tananyagtól. Az eddigi nevelési programunktól. De igazgatónő kérem! Minden tiszteletem a sokat tapasztalt kollégák előtt, de a világ hihetetlen gyorsan fejlődik. A gyerekeink nincsenek felkészülve az életre, mert mi tanárok adattárolónak használjuk a fejüket, viszont gondolkodni és irányt mutatni nem tanítjuk meg őket. Pedig ez a mi valódi felelősségünk. Ezek a mi kis közös tevékenységeink a gyerekekkel mind az ő érdekeiket szolgálják. Épp egy kirándulás? Igen, éppen egy kerékpártúra, ami ráadásul segít minket a pályázati anyag elkészítésében. Mi erősíthetné jobban a csapatszellemet, hanem egy kalandos túra? Csak egy napról lenne szó. Így is a sikerbulit elhalasztottuk évvégére. A sikerbulit? Igen. Azt a feladatot adtam nekik, hogy játsszák el felnőttkori énnyüket azt, akik lenni szeretnének, és az állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal. A megjelent könyvükkel, a róluk szóló újságcikkekkel, képekkel, az állított D-társaságában, stb. Amíg tart a buli, nem eshetnek ki a szerepükből. A gyerekek imádják a szórakoztató feladatokat. Ez abból is sokkal inkább egy beszélgetés lenne, ahol elmesélhetik, mi mindent értek el jövendő életükben. Ez a játék megtanítja őket elgondolkodni azon, hogy mi az, amit szívből szeretnének elérni. Rávezeti őket, hogy világosan lássák, hova akarnak eljutni. Ráadásul a szüleiket is szembesíthetik valódi vágyaikkal. Sikert és pénzt akarnak? Családot, világkörüli utat vagy mindkettőt? Bármire is vágyjanak, most szembenézhetnek vele. A legtöbben úgy választanak iskolát, hogy azt sem tudják, mit akarnak. Aztán pár év múlva kikötnek egy olyan munkahelyen, amit gyűlölnek. Ez csak egy óriási játék, ami célorientáltá tenné őket, és erősíti az önbizalmukat. Azzal, hogy nyilvánosan beszélnek a céljaikról, vágyaikról, elfogadják önmagukat, és erősítik az önértékelésüket. Amerikában a felső tízezer tagjai szerveznek hasonló partikat, mert ők már tudják, hogy ez igenis működik. Minél előbb megértik a célok fontosságát, annál sikeresebbek és boldogabbak lesznek az életben. Ezek a gyerekek már két éve el vannak tiltva minden közösségi dologtól. Nem bulizhattak, nem kirándulhattak együtt, egyetlen farsangot sem tarthattak meg. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel mi baj történhet? Már minden drogériában kapható gyors teszt, megfizethető áron, és már lassan minden gyerek megkapta az oltást. Ami még nem bizonyított, hogy százszázalékosan véd. Igaz, de betartunk minden alapvető szabályt. Maga nagy álmodozó, mosolyogta el magát az igazgatónő. Nézze, amíg a törvény tiltja a hasonló rendezvényeket, sajnálom, de nem engedhetem meg. Zárta le a beszélgetést. Bár András görbetükröt mutatott valamennyiüknek, sok mindenben igazat adott neki, hiszen egyértelműen csupa jó szándékkal tette, amit tett. Majd folytatta. Adnék azonban egy jó tanácsot. Beszéljen a szülőkkel. Iskolán kívül már nem az iskola felelőssége, ki mit tesz. Véletlenül bárhol összefuthat a gyerekekkel. S kacsintott. A szülők beleegyezésével, vagy akár a kíséretükkel is összehozható a túra. Minden csupán szervezés kérdése. És mellékesen nem egy gyerek-szülő kapcsolatra jótékonyan hatna egy ilyen kis kiruccanás. 15. fejezet a fél év első és nagy valószínűséggel az utolsó szülő értekezletére gyülekeztek a nyolcadik B-ben. Mivel egy újabb fertőzés hullám érkezett, a koronavírus legújabb mutációjával, az oktatási minisztérium úgy döntött, hogy az őszi szünet után ismét be kell zárni az iskolákat. Várhegyi tanár úr meglepetésére két-három szülő kivételével mindenki megjelent. Fürkésző tekintettel pásztázott végig az összegyűlteken. Amikor Bettyhez ért, mosolygó szemmel, alig észrevehető bólintással üdvözölte. Betty hasonlóan viszonozta az üdvözlést, nagyon jól esett neki a férfi kitüntetett figyelme. Szeretettel köszöntöm önöket. Bizonyára mindannyian hallották, hogy iskolánk hamarosan újra bezárja a kapuit. Nyomatékosan szeretném megkérni önöket, hogy amennyire idejük engedi, figyeljenek oda a gyerekekre, hogy elvégezzék a feladataikat, mert tapasztalataink szerint hajlamosak félváról venni a tanulást otthoni környezetben. Meg kell érteniük, hogy az online oktatáson részt venni éppen úgy kötelező, mint az iskolába jönni. Aki nem tesz eleget a kötelességeinek súlyos következményeket von maga után. Továbbá szeretném a támogatásukat kérni a pályázati anyagunk elkészítésében. Ennek keretében egy közös gyerek-szülő kerékpártúrát szeretnénk összehozni. Hivatalosan nem szervezhetünk iskolai kirándulást, de ha véletlenül összetalálkoznánk egy helyszínen, azzal nem szegnénk törvényt. Nem veszélyes ez egy kicsit? kérdezte mindjárt Marci anyukája. Ha betartjuk a biztonsági előírásokat, belátásom szerint nem jelent nagyobb veszélyt, mint a szupermarketekben tömegben vásárolni. Ha van még kérdés, kérem most kérdezzenek. Az elkövetkezendő egy percben hosszú néma csend következett. Tehát nincs, állapította meg András. Ez esetben arra kérem önöket, aki szeretne külön a gyermekéről beszélni velem, kint várakozzon a folyosón, tartunk egy perces szünetet, és folytatjuk a személyes ügyek átbeszélésével, amikor is névsor szerint szólítom önöket. Mindenki kivonult. Betty egy ablakhoz állt, gondolataiba mélyedve bámult kifelé. Betty? Ébresztette fel gondolataiból egy ismerős hang. Somogyi? Nézett rá a magas, barna férfi, aki megszólította. Rég láttalak. Minden rendben veletek? Ó, igen. Kisebb-nagyobb nehézségeket kivéve. A gyermeknevelés nem mindig egyszerű. Mióta bezártátok a szállodát Eléggé megnehezedett az életünk. Na, azok voltak csak a szép idők. Én is szerettem nálad dolgozni. A konyha az én igazi otthonom. És most hol dolgozol? Egy gyárban vagyok kénytelen. Meg kell élnünk ezekben az időkben is valamiből. Az nem lett egyszerű. Annyira sajnálom. Nem a te hibád. Mindig jó főnök voltál. Bolti eladóként is dolgozhattam volna, de itt valamivel több a pénz. Hiányoznak a tanácsaid. Betty meglepetten nézett rá. A menüt illetően? nevette el magát. Nem, nem. A gyermekneveléssel kapcsolatban. De hát abban sosem kértél tőlem tanácsot. De most kérnék. Elváltam. Tessék? De hát ez hogy lehet? A feleségem megmondta, hogy sosem vagyok otthon. Ha várt volna egy kicsit, ez a gond megoldódott volna. Célzott a pandémiás helyzetre poénból. Most sem változott semmi. Amikor csak tudok, elmenekülök. Elmenekülsz? A magány elől? Nézett nagyot Betty. Nem éppen. A fiam elől. A fiad elől? Hogyan? A fiam velem maradt. Velem él. Éppen ez az. Fogalmam sincs, mit kezdjek ezzel a helyzettel, mondta akadozva. Szégyelte magát. Nehéz volt ezt kimondani. Nem tudod, hogy mit kezdj a helyzettel? Ezt nem igazán értem. Nem tudom, mit kezdjek a fiammal. Még beszélgetni sem tudok vele, hiszen ezt is mindig a feleségemre hagytam. Nem is tudom, miért mondom ezt el neked. Mert óvis korodóta ismerlek. Ugyan már. Örülök, hogy hozzám fordultál. Megtisztelsz. Amúgy felesleges félned. A gyereked nem bizottság. Nevetett. Csak legyél ott neki, amikor szüksége van rád. És azt honnan tudom, hogy mikor van szüksége rám? Nyugodt lehetsz, hogy a tudomásodra hozza éppen nem kell lesz neki. A kamaszoknak ez a specialitásuk. És mit mondjak neki? Vagy mit csináljak? Nos, hát a legjobb, amit mondhatsz, hogy szereted és büszke vagy rá. De ha nem mondasz semmit, az sem baj. Csak ülj le mellé, és nézzetek együtt egy filmet vagy meccset, néha kérdezd meg, hogy telt a napja, és kész. Csak lássa, hogy érdekel, hogy mi van vele, és hogy törődsz vele. Erre van a legnagyobb szüksége egy gyereknek. Tényleg? Nézett rá értetlenül. Ő eddig biztos volt benne, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb. Persze, csak szeresd és kész. Ez ennyire egyszerű. Nevetett. Betty? Váltott hirtelen témát Somogyi. Igen? Nem vacsoráznál egy nap velem? Abban a pillanatban ment el mellettük András, aki a párbeszédből csak annyit hallott, hogy adott a vacsora meghívás, amire Betty harsogó nevetéssel válaszol. Szerinte ez csak azt jelentette, hogy kedvére van a dolog, és randizni fog, mégpedig valaki mással. Ez nagyon rosszul esett. Nagyot nyelt. Ő szerette volna meghívni egy közös főzésre a személyes beszélgetés után. Alkama sem volt meghallani a nő válaszát. Betty mosolyogva hárította el volt főnöke meghívását. De Somogyi, már a gimiben sem ment nekünk ez a dolog. Miért gondolod, hogy most más a helyzet? Nem is tudom. minkettel sokat változtunk. Ez így igaz, csak hogy azóta sem vagy az esetem. Nevetett Tréfásan. Nagyon jó képű vagy. Ráadásul anyagi biztonságot is jelentesz, de nem verhetlek át. Megérdemlett, hogy szeressenek igaz szerelemmel, én csak barátnak tudlak tekinteni téged. Sajnálom. Ne is folytasd! Vágott a szavába. Értettem. Nincs harag, tényleg. Köszönöm. Mosolygott rá Betty, semmiképpen sem akarta megbántani. Azt azonban megtanulta az évek során, hogy az egyenes beszéd sokkal többet ér, mint a köntörfalazás, ami egyébként bármikor félreértelmezhető. Legbelül nagyon várta már a találkozást Andrással. Olyan kellemesen végződött a múltkori beszélgetés. Magányos perceiben szívesen gondolt vissza rá, és valahányszor újra átélte, boldog volt. Mintha újra élne, magával ragadta a valamikor átélt ifjúkori lelkesedés, amit a nagy első szerelem felbukkanásakor érez az ember. Bár nagyon hitta gondolatok teremtő erejében, főként amennyiben érzelemmel telítettek, mégsem akart egész nap egy olyan szerelem után vágyakozni, aminek még igazán nincs is valóság alapja. Elvégre felnőtt nő, és elsősorban anya, úgy gondolta, nem szűhet kamasz módjára, meg nem történt dolgokból álomképet. Így csak annyit engedett meg magának, hogy újra és újra átélte azt a közöttük lezajló kellemes beszélgetést az iskolában. és most végre ő következett. Üdvözlöm, fogadta András hidegen. Ki nem foglaljon helyet. Betty rosszat sejtett. András ezzel a hideg fogadtatással hárítani igyekszik. A gyomra összeszorult. Arra gondolt, hogy valamit nagyon félreértett. De hát akkor miért szentelt rá kivételes figyelmet az értekezlet elején? Fel nem tudta fogni, mi változott azóta. Köszönöm. Felelte és leült egy padba, közvetlenül elé. Nos, kezdett bele a férfi mondani valójába, miközben a jegyzeteit böngészte, így igyekezett elkerülni Betty pillantását. Meg kell mondanom, úgy néz ki, Marci végre összeszedte magát. Örülök. Reméltem. Volt egy komoly beszélgetésünk otthon. Egész békésre sikerült. Úgy hiszen megértette, hogy nem elég csak azokból a tantárgyakból tanulni, amelyeket szeret. Újabban bringázni is eljár egy barátjával. Ez, mintha lelkileg is felszabadítaná. A szálloda igazgató fiával? Kérdezte, de mintha leheletnyi cinizmust is beleszőtt volna. Beti érezte, hogy ez a megjegyzés valami másról szól. Igen, felelte. A Somogyi balás fiával. Talán önök családi barátok? Kérdezte. A nő előtt kezdett kitisztulni a kép. András féltékeny lenne. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, egy gimnáziumba jártunk, a főnököm is volt egy ideig, még sévként dolgoztam a szállodában, a gyerekeink jó barátok. Ha ez családi barátot jelent, akkor igen, azok vagyunk. Közös programok? Már elnézést. Úgy érzem magam, mintha kihallgatáson lennék. Van ennek bármi köze a fiam tanulmányaihoz? Kérdezte csípősen Betty. András felnézett egyenesen a szemébe. Tekintete szikrákat szórt. Sok esetben a családi körülmények okozzák a gyerekek legnagyobb lelki vívódásait. Biztos vagyok benne, hogy Marcit nem érné trauma, ha ne talán randiznék balázsal, Dacolt a féltékeny férfival. Az jó, sütötte le a fejét András, és úgy tett, mintha napló jegyzetei között keresgélne. Van még valami, amit el szeretne mondani? Nem, Felelte egyértelműen. Rendben van, állt fel kisé dühösen, Betty. Akkor viszlát. Viszlát. Köszöntel indulatosan a férfi. Fel sem nézett a távozni készülő nőre. Na szép, gondolta Betty. Erről ennyit. Megfogadta, hogy amint újra felbukkannak, a kellemes előző beszélgetés emlékképei azonnal elzavarja őket. Ez a módszer nála sikeresen bevált. Ha nem akarta, hogy egy rossz gondolat, vagy egy nem kívánt érzelme elhatalmaskodjon rajta, hangosan elzavarta. Ez nem az én gondolatom, tűnnyel. Vagy ezt nem én érzem, tűnnyel! A hit csodás dolog, de amennyire felemelő, épp úgy pusztító is lehet, ha nem megfelelően alkalmazzuk. Gondolok itt a babonás, önpusztító emberekre. Betty hit Istenben, egészen pontosan egy felső intelligenciában, aki ott él mindenben és mindenkiben. Attól a naptól kezdve, amikor felfedezte, hogy ennek a felső intelligenciának a tökéletessége a nap 24 órájában segíti, óvja és szereti, nem félt többé, bármivel is találta szembe magát. Akkor sem, ha problémába ütközött. Biztos volt benne, hogy minden a saját érdekében történik, legyen az jó vagy rossz. Ez a szerelemre is vonatkozott. Ez szerint, ha valakivel nem jön össze a dolog, az azért van, mert az a férfi amúgy sem tudná boldoggá tenni. Ezt el kell fogadni, és kész. Mert minden az én érdekemben történik. 16. fejezet Beni biztos volt benne, hogy ma is egyedül fog vacsorázni. Már fejben eltervezte, hogy pizzát rendel, és megnéz valami hátborzongató filmet. Általában, mire az apja hazaért, már aludt. Ezért is ilyet meg, amikor a lakásba lépve hangokat hallott a konyhából. Attól tartott, betörő van a házban. Bár a finom illatok, amelyek a lakásban terjengtek, nem erre következtetni, óvatos volt. Lopakodva osont a konyháig, ahol meglepetésére az apját találta, aki egy nevetséges kötényben, vidáman, sürgött forgott, és közben fütyörészve vacsorát készített. Apu! Nézett rá meglepetten. Talán vársz valakit? Szervusz, fiam! Igen, téged. Arra gondoltam, összehozhatnánk ma este egy apa-fia vacsit, hogy megbeszéljünk pár dolgot. Beni rosszat sejtett. Apja szokatlan viselkedése felzaklatta. Arra gondolt, hogy valószínűleg így akarja tudomására hozni, hogy lepasszolná az anyjához. De az is lehet, hogy szerelmes. Egy új nőt akar beharangozni. Végül is úgy viselkedik, mint a szerelmesek. Milyen dolgot? kérdezte ilyetten. Tudom is én. Néhány apa-fiú dolgot. Rendben, felelte, s nagyot nyelt. A gombóc a torkában sehogy sem akart eltűnni. Segítsek megteríteni? Igen, az jó lenne, fogadta el apja a segítséget. Benny elővette az étkezőből az evőeszközöket, és ízlésesen megterített. Nem is örülsz? kérdezte. Látta, hogy a fia nincs kifejezetten elragadtatva a dologtól. De, de, dadogott Benny. Kicsit szokatlan ez tőled. Talán le akarsz passzolni anyáéknak, vagy új nő van a láthatáron? Balázs nevetni kezdett. Jaj, arról szó sincs. Csak változtatni szeretnék néhány dolgon. Igazán? És milyen dolgon? Még mindig kételkedett apja szavaiban. Igyekszem több időt tölteni veled, ha nem bánod. Ennyi? Nézett tágra nyílt szemekkel. Megkönnyebbült. Miért hazudna? Gondolta, de borzasztó jó érzés volt, hogy az apja csak miatta és csak neki csinálta ezt az egész felfordulást. Csak ennyi. És persze a kerékpártúráról lenne szó. Az osztályfőnököt beszámolt róla. Szeretnélek elkísérni. Na hát, apa, te ma csupa meglepetés vagy, pedig még szünirapom sincs. Sajnálom, hogy olyan sokáig magadra hagytalak. Bocsáss meg nekem. Nincs semmi baj, tényleg. Ha mindig ott lettél van a nekem, most nem tudnám értékelni ezt a pillanatot, mondta tréfásan. Nem akart, hogy az apja egy percig is bűntudatot érezzen. Szeretlek, fiam. Én is szeretlek. Tudnod kell, hogy minden azért volt, mert féltem, hogy nem vagyok elég jó neked. Ezért nem kellett volna aggódj, te vagy a legnagyszerűbb apa a világon. Persze a legnagyszerűbben el tudok tűnni. Mosolygott. Felejtsük el. A lényeg, hogy mától minden megváltozik. Köszönöm, fiam. Nincs semmit, apa. Jó, hogy itt vagy. Ölelte át. Van mit bepótolnunk. Így igaz. Fogadta boldogan az ölelést Balázs, majd neki láttak a vacsorának. 17. fejezet Egyértelműen a legnépszerűbb Budapest környéki kerékpár utak egyike a Szentendréig tartó útvonal, amely szinte végig a Dunapartját követi, így a római parton és a lupató mellett is elhalad, ahol akár pihenőt is lehet tartani. Itt ejtették meg a véletlen találkozást a diákok, a szülők és az osztályfőnök. Gyönyörű reggel volt, mintha csak az időjárás is kedvezni akart volna ennek a nem mindennapi összeesküvésnek. A fák mesés szín árnyalatú lombjai valósággal elkápráztatták a járókelőket. A tiltott dolgok valamiért mindig izgalmasabbak a megengedettnél. Ez a kis illegális kiruccanás valódi kalandokkal kecsegtette a résztvevőket. Mindenki időben megérkezett, csak Terit nem kísért el senki, ő édesanyja állapotára hivatkozott. Kellemes meglepetésként még az igazgatónő is csatlakozott a bűncselekményhez. Igazgatónő! Nézett csodálkozva András, a teljes sportfelszerelésben beguruló, hivatlan vendégre. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Csodás az a mai reggel, ki nem hagytam volna! Véletlenül én is éppen erre jártam! Mosolygott, igyekezett vagány lenni a maga módján, de még mindig egy kicsit merevnek tűnt. Hullámos barna haja lágyan omlott a védősisak alatt a nyakára. A gyerekek nagyra értékelték a megjelenését, lelkesen fogadták az iskola igazgatónő támogatását. Nagy tapcsvihar kerekedett, elismerő fütyjelek kíséretében. Micsoda nő? Futott át a gondolat Somogyi fejében, amint meglátta. Mindig is tetszett neki az ambiciózus igazgatónő, de túl hidegnek találta, mint a soha nem akart volna megnyílni egészen eddig. És ez a komisz mosoly hihetetlenül jól állt neki. – Apa? Apa hallasz? – próbálta felébreszteni gondolataiból Beni. – Jó lenne párt kerítened, mert én a filmezéssel leszek elfoglalva. Lesz egy kis verseny, négyes csapatokban, tíz perces különbséggel indulunk, hogy ne legyünk egy csomóban. Somogyi azonnal felemelte a kezét. – Én szívesen lennék a párja az igazgatónőnek, mivel a fiam a filmezéssel lesz elfoglalva. Ajánkozott sietve, nehogy valaki megelőzze. Az igazgatónő érdeklődéssel nézett fel rá. – Ez igazán kedves – mondta. Nagyon köszönöm. Nagyszerű, konstatálta András. Viszont, Teri, neked sincs párod. Segíthetne nekem, ajánlkozott mindjárt Beni. Ez nem rossz ötlet, mondta András. Már, amennyiben nem akar versenyezni. Jól jönnek a kreatív ötletek, Teri pedig szakértője ezeknek. Örömmel segítek. Köszönöm, tanár úr, felelte Teri. Jól esett neki az elismerés, és persze a közös munka Benivel. Egymásra néztek, összemosolyogtak. Magam mellé kérhetem még Marcit? Folytatta Benny. Ő kezeli a legprofibban a kamerás drónt, nagyot dobna a pályázati anyagon néhány minőségi drónfelvétel. Hát persze, talán anyukád megengedi, hogy a párja legyek. Nézett választ várva Bettire. ne? Természetesen. Felelte hivatalosan a még mindig sértett nő. Zavartan lesütötte a szemét, mintha igazítana valamit a kormányon. A szíve hevesen verni kezdett. Valójában örült. Fiatalság? Szülők. Köszönöm, hogy itt vannak! Köszönöm, hogy itt vagytok! Ez a kerékpár túra, ami nagy lehetőségünk, hogy filmezzünk a pályázati anyagunkhoz, de elsősorban kiélvezzük ezt a csodás őszi napot a természet közvetlen közelében. Egy-két pihenőnél megállunk, a pihenők között mérjük a csapatok idejét, amit a túra végén összeadunk, és a nyertest megjutalmazzuk egy általunk készített díjjal. Az előrejelzések szerint ma végig szép időnk lesz, úgyhogy mindent bele. Bárkinek, bármilyen ötlete lenne, ne tartsátok magatokban. Mindenre nyitottak vagyunk, úgyhogy vágjunk bele. Azzal mindenki kerékpárra pattant, és az időpont rögzítés után tíz perces időközönként elindultak. Terry, Benny és Marci előre mentek, hogy a kamerákkal készen várják a kerékpárosokat, akik közül néhányan sisakkamerát is viseltek, mások pedig a kormányra szereltek párat. Biztosak akartak lenni abban, hogy elegendő anyag lesz a kisfilmhez több szemszögből. A túra első szakaszán egyenletes tempóban haladtak, azonban ahogy nőtt a mögöttük hagyott kilométerek száma, többen fáradni kezdtek. Gertrúdot és Katát anyái kísérték el a versenyre. Kata anyukája túlsúlyos volt, így egyre kevésbé bírta a megterhelést. Emiatt a békésnek tervezett kerékpár túra a két szülő számára kezdett egyre feszültebbé válni. Márta, Gertrúd anyja már nézni sem bírta a pedálokkal küszködő nőt. Ő nyerni jött ide, nem pedig cammogni, valami elviselhetetlen medvetempóban. Az idő telt, és egyre egyértelműbbé vált, hogy a győzelemnek lőttek. Nem bírta tovább visszafogni magát, ingerülten utasította. – Igyekezz már! Nem is értem, hogy indulhattál el ennyire felkészületlenül. – Sajnálom, mondta Anita. Nem gondoltam, hogy ilyen komolyan veszed. Sajthettem volna ránézésre, hogy nem megy ez neked. – Anya! – szólt rá Gertrude. – Hagyd már szegényt. Mit számít, ha nem nyerünk? Hogy mit számít? Tudod, jó apád milyen. Ha nem nyerünk, csalódást okozunk neki. Már így eleget hallgattam, érted? Hát innen fúj a szél. És mégis mit hallgattál el, értem? Mert legutóbb is elárultál. Nem tudok nektek megfelelni. Azt hiszed, a te szereteted bármit is ér? Megfojt engem. Semmivel nem vagy különb apánál. Az egész életem arról szól, hogy nem szerettek, csak ha villogni tudok valami tökéletes eredménnyel. De anya, nem vagyok tökéletes. Zsarnokok vagytok mindketten. Valami történt, mert Gertrude sem tudta többé már lenyelni a sérelmeit. Nem tudott többé színészkedni és hallgatni. Márta nem ismert rá. Ez lenne az ő szófogadó kedves kicsilánya. lánya. De hát, hogy mondhatsz nekem ilyet? Kiáltott rá szemrehányón. Elegem van belületek, Elegem van az életből! És száguldani kezdett, faképnél hagyva az anyját. Feldult volt. El akart jutni minél messzebb, hogy a közelébe se legyen. Nem figyelt a külső környezetre, nem figyelt az esetleges akadályokra. Egy hatalmas lejtő következett, ahol egy óvatlan pillanatban a kerék kavicsra futott, megcsúszott, s hosszan kisodródott a tehetetlen lány alól. A nagy lendület miatt Gertrude hatalmasat esett, a feje egy magányosan álló sziklának csapódott, ami épp ott árvátlankodott valamilyen ismeretlen okból az út szélén. A védősisak ellenére elvesztette az eszméletét. Marci látta meg elsőként a balesetet a távolból, de fogalma sem volt róla, hogy Gertrude az. Azonnal szólt Terinek és Beninek, akik nem messze tőle beszélgettek. Srácok! Valakit baleset ért az úton! Rögtön bringára pattantak és a segítségére siettek. Amikor odaérkeztek, még mindig nem ismerték fel. Arca lefelé feküdt. Terry térdelt le mellé fölé hajolt, Marcia mentőket tárcsázta. Úristen! Ez Gertrud? Mondta. Jézusom! felelte Marci. Teri ellenőrizte a pulzusát. Rendben volt. Nem tudhatjuk, hogy a nyaka megsérülte, inkább nem mozgassuk, a mentősök hamar itt lesznek. Megérkezett a kétségbeesett anya. Amikor meglátta, hogy a lánya eszméletlenül fekszik a földön, majdnem elájult, zokogva térdelt le mellé. Istenem! Kislányom mi történt veled? Miért nem vagy magadnál? Már hívtuk a mentőket. Mindjárt itt lesznek, tessék megnyugodni, mondta Marci. Nem lesz semmi baj. A mentősök tíz perc alatt megérkeztek. Miután Gertrudot szakszerűen ellátták, a hordágyra fektették, és elindultak vele a kórházba. Az édesanyja követte. A csapat nagy része nem tudott a történtekről. Tegyük a dolgunkat, szólt Benny Terihez, miután a mentősök elhajtottak. Le kell zárnunk a mai napot. Igen, mondta Teri. Menjünk. A cél már közel volt, oda tekertek, hogy bevárjanak mindenkit. Elsőként Marci és Jocó párosa érkezett meg, majd pár perc múlva András és Betty Gergő és papája társaságában. Nem tudtak semmit a balesetről. Döbbenten fogadták a rossz hírt. Csak remélni tudom, hogy nem esett komolyabb baja. Bízunk benne, hogy minden rendben lesz, mondta András. A napot le kellett zárni, az eredményeket pedig ki kellett hirdetni. Marcsi és Jócó gyerek párosa nyerte a díjat. Az előre tervezett ünnepi eredményhirdetést beárnyékolta a baleset ténye. Mindenki Gertrud egészségi állapotáért aggódott.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 Amikor kinyitotta a szemeit, azt hitte még alszik, és hogy minden, ami körülveszi, csak egy rossz vicc. A fehér falak, a mellette pityogó szívritmusmérőgép, kísérteties hangulatot keltettek. Hirtelen mozdulattal ült fel, valahogy úgy, mint az, aki egy ijesztő rémálomból ébred. De a felszabadító ébredés helyett a karjába hasító, szúró fájdalom biztosította arról, hogy ez körülötte mind maga a valóság. Áú! nézett a karjaira. Egy hatalmas tű volt egyenesen a vénájába vezetve. Mi ez? Szia, édesem! Léptek be a korterembe a szülei. Hát magadhoz tértél? Mondta csillogó szemekkel az anyja. Mi történt? Kérdezte Gertrude. Elestél a kerékpárral, azt mondták, ennyihe agyrászkódást szenvedtél, de hála Istennek nincs komolyabb baj, kivéve a zúzódásokat a testeden. Az apjára nézett, s barátságtalan hangon kérdezte. Hogyhogy hogy itt vagy, apa? Szerettem volna ezt elhozni neked. Nyújtotta át a naplóját. Gertrude megrémült. Elolvastad? Véletlenül akadtam rá. A nappaliban felejtetted. Soha nem akartam kutatni a dolgaid között. De amikor megláttam, automatikusan kinyitottam, és nem tudtam magamnak megágyparancsolni. De legalább kinyílt a szemem. Bocsás, megérte. És nem csak azért, mert belolvastam, hanem mindenért, Azért, ahogyan eddig veled bántam. Én nem tudtam, hogy ennyi szenvedést okozok. Az én egyetlen kislányomnak, aki számomra a legfontosabb a világon. Azt hittem, keménynek kell lennem veled, hogy sikeres felnőtt légy, mert velem is kemények voltak a szüleim. A sikereimet nekik köszönhetem. Látod, apa? Ez egy nagy tévedés. Azok a te sikereid, nem az övék. Igazad van, kicsim. Belátom, van mit dolgoznom magamon. De tudnod kell, hogy nagyon szeretlek, és mindig is a javadat akartam. Szeretném, ha tudnád, hogy nem kell többé nekem bizonyítanod. Már a létezésed, hogy vagy nekünk, az is csodálatos. Anya könnyes szemmel nézett rájuk. Átölelte a férfi karját, hogy érzelmileg erősítse, majd azt mondta. Te vagy az életünk értelme. A te boldogságod a legfontosabb, függetlenül az eredményeitől. Bocsáss meg nekünk, amiért annyira szigorúak voltunk hozzád. Gertrúd meghatódott. Álmaiban sem remélt, hogy a szülei egy napon majd így állnak előtte, és mindenért a bocsánatát kérik. A könnyek, amelyek a szemeibe gyűltek, az öröm könnyei voltak. A torkában elakadtak a szavak. Nagy nehezen tudott csak megszólalni. Olyan jó, hogy itt vagytok. Borultak egymás karjaiba. Szeretlek titeket. Kopogtak. Marci állt az ajtóban egy gyönyörű csokor virággal. Elnézést, mondta. Bejöhettek? Mosolyogva húzódtak szét. Igen, felelte Gertrúd, miközben a szemeit törölgette. Szia, Marci. Marci átnyújtotta a gyönyörű virágcsokrot. Nem tudtam, melyik szín a kedvenced, ezért hoztam mindenfélét. Magyarázta mosolyogva. Jó látni, hogy jól vagy. – Ez gyönyörű, köszönöm! – bettált a csokrot Gertrude. – Akár csak te! – bókolt. – Köszönöm! – mosolygott rá a lány. – Ha elég erős vagy a vendégfogadáshoz, hoztam még valakiket. Igaz a járvány miatt csak online, de nagyon várják már, hogy lássanak. És elővette a laptopját. Már be volt kapcsolva, csak meg kellett nyitni. Az egész osztály ott ült egy kupacban, Benniék garázsában. – Szia, Gertrude! – Kiáltozták kórusban. Sziasztok! Újra szabályt szektek? Tréfálkozott. Na hát, annyira kedvesek vagytok! Folytatta könnyes szemmel. Mert fontos vagy nekünk! Felelte Teri. Nélküled nem lenne igazi a nyolcadik B? Így van, így van! Helyeselték a többiek is. Köszönöm nektek! Annyira aranyosak vagytok! Köszönöm! Gertrud boldog volt, és nem csak azért, mert ezen a napon ismét a középpontban lehetett. Már nem ez volt a fontos. Az egyetlen, ami számított, az a szeretet volt, ami minden irányból körülvette. A szeretet gyógyít. Többé nem neheztelt sem a szüleire, sem benire, sem pedig Terire. Egy család voltak, egy csapat. Már pedig a legjobb családban is előfordulnak félreértések, a lényeg, hogy tudjunk megbocsátani és feltétel nélkül viszont szeretni, bármi is történjék. 20. fejezet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 21. fejezet Május Az év leggyönyörűbb hónapja. Ekkorra már erdők és mezők zsengeruhákban tündökölnek a tavaszi nap meleg sugarainak ölelésében. Virágok ezrei tarkítják az illatos réteket, füveket, bokrokat. Apró madarak párkereső csiripeléssel teszik dallamossá a tavasz, orgona illatú varázsát. Színes pillangók, méhek és dongók járják a tájat, s végzik áldásos, beporzó munkájukat. Hát ezért imádok itt lenni. Ez a hely az én édenkertem, mondta Teri a bátyának lelkesen, s végig nyújtózott a fűben. Nem kell ott lenned a végtelenségig, és együtt lehetsz a kistesónkkal kicsit. Tudom, én is vágyom rá, hogy jobban megismerjem, mosolygott. Hétfőn újra kinyílik az iskola. Izgatott volt, milyen lesz újra találkozni Benivel, és persze a barátaival. Olyan sok idő eltelt. Több, mint egész megismerkedésük ideje. Délután a bátya kísérte ki az állomásra, ahol nagy öleléssel búcsúzott. – Aztán vigyázz magadra, Hugi. Úgy lesz! – felelte, majd felszállt a vonatra. A távolodó szerelvényből még sokáig nézte az egyre apróbbá zsugorodó házakat. Egy óra múlva érkezett meg a déli pályaudvarra. Nem várt semmiféle fogadtatást, így széjjel sem nézett. A nagy tömegben nem vette észre, hogy Benny is ott áll egy csokor vadvirággal a kezében, elegánsan, jól fésülten, éppen úgy, ahogyan egy szép romantikus filmben szokás. Amikor megpillantotta, majd kiugrott a bőréből. Boldogan futott a karjaiba és megcsókolta. Nem számítottam rá, hogy ki jössz elém. Mégiscsak a barátnőm vagy, mondta mosolyogva, és minden érzékével átélte a lány közelségét, amíg ölelhette. Ez a legkevesebb. Alig vártam, hogy újra lássalak. Ki nem hagytam volna. Teri átvette a virágcsokrot. Ez gyönyörű, köszönöm. Tudom, hogy szereted a vadvirágokat. Igazán figyelmes vagy. Sokat tanulok ilyen téren az apámtól, aki azóta becsajozott. Újságolt a tréfásan. Na hát, ahogy látom, ez nem különösebben zavar téged. Nem, egyáltalán nem. Jó jön a protekció a suliban az igazgatónőnél. Az iskola igazgatónő az új mamád? Hát azt még azért nem mondanám. Mosolygott Benni. Csak járnak. Értem. És most? Hazakísérlek. És határozottan megfogta a kezét. De előtte meghívlak egy fagyira. Nem siettek. Hosszasan sétáltak és beszélgettek. Ezernyi érzés és kimondatlan szóvárt várt közöttük megfogalmazásra. 22. fejezet Hétfő Ismerős tavaszi reggel ez a nem kívánatos dejavű érzés már nagyon hiányzott Marci életéből. Ébresztő, kész a reggeli, hallatszott tompán anyja hangja a konyhából. Gyere, siess, elnekés, a busz nem vár meg. Végre, megint kezdődik, gondolta, s néhány perc után egész könnyen kelt ki az ágyból. Félállomban ült még egy ideig az ágy szélén, úgy érezte pihennie kell, csak egy egészen kicsit. Aztán a fürdőszobába ment, s elsőként a mérlegre állt. A mutató száz kilónál állt meg. Remek, gondolta, Szeretett reggel méretkezni, ez mostanában motiválóan hatott rá. Mióta bringázni jár Benivel és odafigyel az étkezésre, kerek 25 kilót fogyott. Jó reggelt, köszönt oda az asztalnál reggeliző Andrásnak. Jó reggelt, üdvözölte Marci is kedvesen. Kedvelte anyja új pasiát, bár egy ideig fura volt, hogy épp az osztályfőnöke az. Nem volt nehéz megszokni. András szabad szelleműsége semmiben sem korlátozta jó csapattag és szemlátomást oda volt az anyáért, akit még sosem látott ennyire boldognak. Sajnálom, hogy épp ma nem tudlak elvinni a suliba, mondta mindjárt. Volt valami hivatalos elintézni valója. Semmi gond, bár a többiek ki lesznek akadva, ha semmit sem tudok besúgni előre. Nevettek. Nem kaptam még értesítést az eredményről, bármelyik pillanatban megérkezhet, felelte András őszintén. Fél óra múlva Marci már az utcán volt. Könnyű, felszabadult léptekkel haladt a buszmegálló felé. Hiányzott a nagy csapat, alig várta, hogy újra lássa a barátait. Az online kapcsolattartás nem az igazi. Elvileg már maszkot hordani sem kötelező, legalábbis mindenki maga dönthette el, felveszi vagy sem. Felszabadult érzés volt levegőhöz jutni a buszon. Az iskolaudvar tele volt nyüzsgő gyerekekkel, végre mindenkit fel lehetett ismerni. Benny és Jó a bejáratnál álltak, messzire virított egyedi bézból sapkájuk, így biztos volt benne, hogy haverok vannak a láthatáron. Nem voltak egyedül. Benny a teri kezét fogta, ez azért elég sokat elárult róluk. Józsó Marcsival beszélgetett, szemmel láthatóan ez is több volt egy egyszerű beszélgetésnél. Odaért. Szevasztok! Nyújtott kezet nekik, amint megérkezett. Szevasz! Jó újra együtt! Mondták szinte egyszerre a barátai. Mégis elcsendesedtek. Valamennyien az élettel megtelt udvart bámulták, nem tudtak betelni a látványal. El sem hiszem, hogy vége a korlátozásoknak, szólalt meg Józó. Ezért is más ez a tavasz, mint a többi, folytatta Beni, és közben finoman megszorította teri kezét. Szerintetek ötem már tömegnek számítunk? kérdezte Marci nosztalgiából. Határeset, nevettek össze. Hatam már egészen biztosan, hangzott egy ismerős hang Marci háta mögül. Megfordult. Gertrúd, nézett a ma is tündöklő lányra. – Hihetetlen, milyen jól nézel ki, Marci! Még nőttél is! – áradozott Gertrúd azonnal. – Köszönöm! – fogadta mosolyogva az elismerést. – Most először mondasz nekem ilyet. – Pedig már rég így gondolom! – s bátorításképpen megfogta a kezét. – Ez már valami! – szólalt meg Jocó, és Marcira nézett. – Nem is tudom, mi mire várunk még? – átkarolta és magához húzta a lányt. Marci boldogan bújt az ölelésbe. Még egy puszi is elcsattant közöttük. Becsengettek. Alig várták, hogy újra lássák az osztályfőnököt. Ma kellett kihirdessék az eredményt a kisfőn pályázaton. A türelmes várakozás nem tartozott az osztály fő erényei közé. Olyan volt számukra az elkövetkezendő két óra, mint egy örökké valóság. És akkor belépett András szomorú arccal. Mindenkiben megfagyott a vér. Az ábrázata nem sok jóval kecsegtet, az már biztos, súgta oda Jócó Beninek. Az osztályban a légy zümmögést is meg lehetett hallani. A diákok a legjobbat várták, de András arcán az örömnek halvány nyoma sem volt. Szeretettel köszöntelek titeket. Törte meg az ijesztő csendet. Mindannyian nagyon vártuk ezt a mai napot, hogy megtudjuk, beért-e a munkánk nyümölcse. A padokban dermetten ültek a diákok. Inkább meg sem szólaltak. Köszönöm nektek az odaadó munkát. Előre sajnos nem lehetett tudni, hogy milyenek az esélyeink. Mintha az arcvonásai kezdtek volna ellazulni, majd alig egy észrevehető vigyor jelent meg a szája sarkában. De nyertünk! Tört ki belőle a tagadhatatlan öröm, tovább amúgy sem tudta megjátszani magát. Óriási örömújongás vette kezdetét. Lelkesen pattantak fel a padból és ugrottak valamennyien a nyakába. Nyertünk, nyertünk! Kiáltozták egyik a másik után. Összeülelkezve, közösen énekelték el Gergő Dalának a refrényjét, Színes szivárvány öleli a rétet, szeresd és védd meg, érted él az élet. Abban a pillanatban értették meg, hogy a boldogság nem egyszerűen cél, hanem maga az ösvény, amely saját önkifejezésünk felé vezet. Ezért is érdemes újabb és újabb célokat kitűzni. Mindezt felismerve pedig boldogan végigkalandozhatjuk kalandozhatjuk az egész életünket. Az iránytűt ábrázoló kép ott állt a tábla fölött, mintha csak velük örült volna a maga mozdulatlan kerekvilágában. A gyerekek mélyen emlékezetükbe vésték András tanításait. Biztosak voltak benne, hogy az igazi kalandok még csak most kezdődnek. Vége